Mikrofonpróba 1-2, 1-2, 1-2, 3. Jelentem, elkezdődött a Kölyfej szempontjából értelmetlen mondat 2019. november 28-a csütörtök. Négy perccel múlott reggel 7 óra. Zuhog az eső. És nyolc fok van. Küldtem egy SMS-t Navracsi tibornak holnap 7 óra 30 perc, mint uniós biztos utoljára. Jelentem minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Hogy vannak a bőrükben? Ahogy annak idején apukám mondta, a rozzant bőrükben. Pánál ez a rozzant bőret, hogy jött elő, ezt már, hát, ha meg is tudom kérdezni, akkor még várnom kell egy kicsit. Tudom Krisztanem egy kicsit. 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában. 8 órakor Györgyevics beledek Benedek lesz a Kejfej fejöncsi vendége. Ez a Kéfei Ancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János 14 éven oliaknak, nem? Felette is a ilyen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Kinő van az egyes sorszám. Senkinél nincs egyes sorszám, üres a folyosó. Egy képzelt beteg sincs. fog hiányozni Önöknek majd a lehetőség december 22-én vasárnap éjfél után egy perccel. Ne felejtsék el kitölteni a kérdői.civilradio.hu helyen feltalálható kérdőívet, és ha már kitöltötték, akkor jöjjenek el Hétfőn december másodikán az Aquarium Klub volt lokájába, ahol ismét megjelenik a nagyon messzire jött ember. December második a hétfő, este fél nyolc óra. Kénytelen leszek, én szózatot intézni a néphez, de hát a körzeti orvos ritkán szokott kimenni az üres folyosóra, és ott szúzatot intézni. És most egy felsorolás kéne itt, hogy szerepeljen.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 Jó hát a folyosóra. Azért a fejemben, hogy aki nem Budapesten lakik és még csak nem is a vonzás körzetében az mit kezd a Katona József Színház beléletével és annak kül vonatkozásaival? Mit kezd az atlétikai stadionnal, amely tőle több száz kilométerre van és amely alkutárgyaképpen megépülhet szemben a Nemzeti Galériával? Mit gondol a Puská stadionban fel és nem álló emberekről, miközben az ő fal még egy nyomorunc italból sincs már? Hogy miközben itt, helyi tévékben, rádiókban és interneten őrre mennek az emberek? Milyen a csendes, unalmas, esős hétköznap Máté Van-e egyáltalán Máté vagy az egész hóbelevancot, ahol élünk? Egy nagy katona József színházzá tesszük, ahol a Nélkület című számot játszák, amire nem állnak föl azok, akik atlétikai stadiont akarnak. 061 és 06 Nem úgy, mint az internet, meg a média népét, amely tegnap alapvetően ezekre a témákra uszult, legalábbis itt ezen a 93 ezer négyzet Beszélgessünk másról. Beszélgessük a cserebogarak, vagy más élőlények halhatatlansággal. Majd szóljon a zenet! Mm. Jó reggelt! Én nem Márti Félka, jövők! Jó reggelt kívánok! Vizéki Agnárius vagyok, és itt lebegegy Budapest és a videók között. Szóval, végig rócsóztam a reggeli köz, úgynevezett közszolgálati adásokat, munk sincs arról, hogy a parácsonyok miben állapodtak meg a városházán, és egyáltalán a kormány viszonyulása ez a dolgot. Magyarán nem közszolgálatilag tárgyálják a kérdést, másrészt pedig, hogy egy más alapvetés lett volna, akkor ma, holnap, hónap után az összes úgynevezett közszolgálat végig rócsóztatta volna egy korábbi kőpolgármester. Tehát ennyire, ennyire nem jön be ez a döntés a, a, az önkormányzat, én azt nem tudom, de tény, hogy, hogy amikor, amikor a tv Rádióról is beszélünk és vitatunk bizonyos nyilvási problémákat, akkor bizonyos a, a közszoldállat... Bizonyos miket vitatunk? Hát nyilvási problémákat mondjuk a tv adásai adásait, illetve, és akkor kizárjuk a lehetőségét, hogy hallhassuk, akkor a közszolgálat nem tölti be a közszolgálatot. A közszolgálat kompció... nem, töl, nem tölti be, de a civil rádiót e tekintetben nem sorolnám ide. Elkövette a rádió azokat a hibákat, amelyeket elkövetett, és kapta ezt a büntetést. Tehát én most ezt ebbe a körbe jó, nem jó, vonnám. Eltoltam, eltoltam a dolgot, de azért az mégis érdekes, hogy tulajdonképpen, szóval valahogy úgy nem tud örülni együtt a közszolgálat annak, hogy végül is egy mondjuk egy kompromisszummal egy olyan döntésbe belállt, amit egyébként tulajdonképpen a ország nagy része akart, Anélkül, hogy tudta volna, hogy milyen finanszíális ügyei vannak. egyáltalán akart-e sem azt nem tudjuk, hát nem volt nézőadás. Mondjuk, mondjuk, mondjuk, mondjuk, hogy azt gondolom, hogy igen, többség. igen. Hát igen, én Lekát... más meg más gondol. Az a baj tudja, hogy az atlétikai stadion ebben a jelenlegi formájában ugyanolyan, mint a Városliget az valamilyen módon egy politikai kérdés, miközben egyébként egy épület lenne, de nem néz rá senki se épületként, hanem valami másra, és innentől kezdve a dolog valójában azon a módon, ahogy normális emberek beszélgetnek, megtárgyalhatatlanná válik. Igen, csak ugye fölkerült a pajzsra, és a, a, a, akik mögötte a pajzs mögött vannak, azoknak ez, ez tulajdonképpen hogy mondjam, olyan mindennapi és létfontosságú kérdésé vált, ami, ami érdekes. Jó, de ez, most... ez körülbelül olyan, mintha lenne két utcai geng, és valójában csak az apropót keresnék egyfolytában annak érdekében, hogy összeverekedjenek. Valójában a történet teljesen lényegtelen, a verekedés a jó. De most én a magam részéről azt feltételezem, hogy ez nincs jól. Bizonyos szempontból azonban, ha az ember azokat a csatornákat hallgatja, nézi, amelyeket szokott, akkor beleértve az internetes fórumokat is, még is ezt tapasztalja, és az ember önkéntelenül is, különösen, hogyha a Fiala Jánosnak hívják, akkor itt az elmúlt napokban egyet, kettőt, hármat lép hátra abban a reményben, hogy ködbe valami gödörbe nem tolad bele. Igen, igen, de hát azért mégis még azt ne mondani, hogy épp ezt a pajzsnak a széterését segítette ez a karácsonyféle öt pontos javaslat. Én azt gondolom, hogy, hogy és, és ez egy teljesen jó irány. De mondja már meg a... nekem a Nemzeti Galéria kapcsán, mi nincsen ugyanilyen öt pontos javaslat. j az az igazság, hogy uh, én, én most azon az oldalon vagyok, aki tökéletesen értem ezt az egész problémát, hallgatom a Gyorgyi az érvelését és értem. Én azt látom ezzel a dologgal kapcsolatosan, hogy, hogy a, a, a Városligetnek a liget, mint olyan térnek a, az elvesztését jelentene. Egy nagy kiránduló központ lenne, és ugyanezt, mondja, ugyanezt mondják a Ferencvárosiak arra a részre, ahol meg majd ez az atlétikai stadion épül. Mi a különbség? Nézd, az az igazság, hogy csak az a különbség, hogy egyrészt, hogy vidéki vagyok kettő, meg hogy valójában mélységében azt a problémát nem ismerem. Na látja, de, de itt akkor ki hátrált, fogta magát és ki Látjuk tegnap a sportolókat, akik tiltakoznak az épület előtt, Láng Zsolt, Fideszes képviselő azt mondja, hogy miféle dolog, hogy nem engedik be őket, erre a karácsony azt mondja, hogy miért ne engednék be őket, jöjjenek be, mire a sportolók azt mondják, nem, ők demonstrálni akarnak az épület előtt. Tessék mondani, ez micsoda? Én megmondom önöknek, micsoda, ez a gonosz malacka, aki beleesik a gödörbe, azt mondják neki, kihúzlak, amire azt mondja a gonosz malacka, nem. De miközön van nekem ehhez az egészhez? Vagy ha van hozzá, akkor hogyan tudnám megszüntetni? Vagy megoldani? Akarnak, vagy nem tudnak segíteni. Nulhat és nulla Csak arról van szó, hogy kormányunk nem akarja annyira a Nemzeti Galériát, mint amennyire akarja az atlétikai stadion. És ha így van, akkor azt miért nem mondják ki, vagy valójában ki van mondva? Jó reggelt! Jó reggelt, fiola úr! Ádámot nem lehetne kicsit bevonni a beszélgetésekbe reggelente? De... Nem, mert nincs itt. Aha. És amikor aztán? van? Hát majd akkor kérdeze meg akkor. Jó, Látják, ha ez az illető, aki betelefonált, konstruktív lett volna, de tudja mit? Telefonáljon vissza! So nem hív vissza, az valójában annak a jele, hogy de még kicsit várok. 06148909999, és 0636771161. To be! Come megkötekedni akar, de Istenem! kötekedni lehet. Olyan, mint a kákán való csomó keresés. Olcsón kell venni, és drágán kell eladni. Ha ugyanis igazán érdeklődő lett volna, akkor azt kérdezte volna, hogy hol van Ádám. És akkor válaszoltam volna. Ő azonban nem ezért telefonát. Ő része annak a csapatnak, amely bal hét keres az utcán, hogy aztán berekedhessen. Hát most emberére akadt. Kérdői. Valamint december 2-án hétfőn este fél 8 órakor nagyon messzire jött ember az akvárium Club volt lakájában. Ebben az évben utoljára, vagy az utolsó előtti alkalom majd kiderül. Aquarium Club volt lokál. Jöjjenek el abban a tudatban, hogy aki eljön, aláírja egy láthatatlan a szerződést, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont, amiben beszélnie kell. Vagy legalábbis illik. Milyenek azok a sportolók, akik kint tiltakoznak, ne nem mennek be? Milyen ez a képviselő azt mondja, aki azt mondja, hogy nem engedik őket be, miközben erről egyáltalán nincsen megbizonyosodva. Milyen ez a frakcióvezető, aki megszavazza, majd kimegy. Milyen ez az egész hóbelevanc, ahol mi itt Budapesten élünk? Mi legyen Gotár Péterrel? Mi legyen Máté Gáborral? Mi legyen velünk? Az M5-ös csatornán tegnap láttam egy beszélgetést Apáti Bencével, Gotár ügyben megszólaltattak időnként különböző színházi notabilitásokat, köztük Verebes Istvánt és Epellies Károlyt, nem tudom, kilátta, ki nem. Nekem azonnal kedvem lett ahhoz, hogy megnézzek egy erről szóló beszélgetést Verebes István és Eperies Károly között, egy olyan beszélgetést, amely nem párhuzamos alapodban zajlik. Egészen elképesztő volt. nem olyan volt, mint a nélküleddel kapcsolatos vita. Már ha azt vitának lehet nevezni. And you act so dead, so blind Come on, come talk to me Come talk to me Come talk to Silence. All the things that we both might say, and the heart it will not be denied. To a both on the same damn side All the barriers blown away. I oh, please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on. Úröge, azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kormányhatározat versusz a budapesti közgyűlés volt már szó ma reggel? Én szóba hoztam, más, nem nagyon érdekelt. Engem de rendkívüli módon, hát már tegnap reggel is azért ez egy döbbenetes információ volt, és nem tudom, hogy itt a nap folyamán a volt valami reflektálás, mert én ilyet nem láttam, a közülés részéről, akkor most a kocsi van elől, a lova, vagy... Hát csak, biz, a... csak bizakodni tudnak abban, hogy jó a sorrend, a kérdés az teljesen rendjén való. Kormányzatunk ez ígyben nem szólalt meg. Folyik ebben a térben valamiféle bujócska, de hogy ennek mi a... Mi? tehát, hogy ez egy klasszikus bujócska-e vagy sem, erről fogalmam sincs. Tehát ugye arról volt szó, hogy a közmunkatanácsban fogják majd meghallgatni a karácsonyt, erre meghívták a kormányülésre, arról volt szó, hogy a közgyűlés döntésétől teszik függővé, erre függővé tették az önkormányzati döntésektől, ember legyen, a talpán, aki kiismeri magát ebben, különös tekintettel arra, hogy ez a két önkormányzat nem azt az öt pontot fogalmazta meg, amit Karácsony Gergely, amire Karácsony Gergely azt mondta, hogy ugyanakkor ez az öt pont továbbra is érvényes, amire egyébként Gulyás Gergely úgy tekint, mint javaslat és nem, mint feltétel. Én nem tudok úgy magyarul, mint Nádasdi, Álma, eh, eh, Nádasdi Ádám és eh, Kálmán László, de a javaslat és a feltétel közötti különbséget azért zongorázni tudnám, és lehetséges hogy nem Tűlnék, de hát ebben élünk. És ezt mi többé-kevésbé tudomásul veszünk, mert ez az egész megint csak nem szól másról, mint hogy azok, akik ezt érték, és nem akarják megváltoztatni, azok jól el tudják páholni naponta egymást, miközben teljesen fölöslegesen megy az idő. Hát értem. És valakikkel, tehát mondjuk a Baranyi Holnap majd, holnap majd valamit mond, de hát ő se tudja megmondani azt, amit csak a Gulyás Gergely tudna megmondani. Gulyás Gergely pedig az aznapi mondandóját mindig a miniszterelnöktől kell, hogy függővé tegye. Hogy ezt egyébként minden reggel milyen állapotban vagy milyen formában tudja meg, arról fogalmam sincs, de az biztos, hogy én a saját véleményemet nem így alakítom ki, de nem is vagyok kancellária miniszter. Világos. A Horváth Csaba és a Baronyi Krisztina a, a két érdekes pályázó. ebbe. meg, meg egy cseppeli uh, uh, uh, polgármesterről ritkán van szó, hogy Holnap de... lesz baranyi Kristina, de... Én ma is szívesen kapnék erre választ, ha akarna Baranyi Krisztina betelefonálhatna, de hogy elnézem, ő egyfolytában dolgozik, és amikor nem dolgozik, akkor interjúkat ad. Tehát azért, a, amit a sajtó e tekintetben elkövette az új önkormányzati vezetőkkel, nagyon nem nem mindegyikkel, ugye a Horváth Csaba, de alapvetően a Karácsony, a Baranyi, és a Pikó meg a Niedermüller, ők azok, akik jelenleg a Csabból is folynak. Mm -hmm. Lass, de hát lassan a... többek nyilatkoznak, mint amennyi történik. Jó, de az, ah, a Csepeli polgármesternek itt uh, kulcspozíciója van. Uh, vagy őt um, is azért érdekes lenne egy kicsit. De, de, nem, de, de ők, ők a, mind a két önkormányzat azt mondta, hogy hajrá. Uh -huh. Jó, hát uh, igen, de ezek formányos nyilatkozatok érdekes lennek mögé látni. Ezek nem azok, ezek önkormányzati döntések. Ja, hát jó igen, de hát az nyilván befolyásolja valaki előterjesztést adott, csatöbbi. Na most ne ugye most kezdjük elbeszteni az értelmünket. Eddig azt hittem, hogy értelmesen beszélgetünk. Tehát ez a mi volt, előbb a tyúk vagy a tojás, ezt nem a mai kejfejancsiban fogjuk megoldani. vagy ha igen, akkor nélkülön. De akkor már nem is lesz kejfej, Jancsi. hát kívánok a Gotár ügyel kapcsolatban két nagy van. Itt álljon meg egy pillanatra, jó? Amikor ön azt mondja, hogy Gotár ügy, akkor az ön leíratában mi a Gotár ügy? Na ez az, ez az egyik problémám, de az én leíratomban most az, hogy egy általam egyébként nagyon kedvelt szívrendező, aki ezért alapvetően szenves nekem, egy potrányba került, és úgy tűnik, hogy elvesztett ö, minden egisztenciális talajtalába alól, és, és ezzel kapcsolatban szeretnék több mindent tudni, mert nagyon keveset lehet tudni. Jó mit? Igen. Rögtön ott van az, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt annyit tudunk, amennyit elmondott, hogy nem megfelelően közeledett. Nem, hát tegnap volt a Máté Gáborral egy nagyon furcsa interjú, ami alapvetően egyébként a Máté Gáborról szólt, és nem a Gotár Péter történetről, valamint arról, hogy Máté Gábor hogyan próbálja hárítani azt, amit egyébként nehéz hárítani, de közben az ember ezt megérti. Abban az hangzott el, hogy egy ilyen kéretlen felajánkozás volt, um, és az volt benne, hogy ez akkor mindjárt kiderült, de aztán ahogy ez a civil civilapályában is elhangzott és más sajtóorgánumok kapcsán előkerült, ez valójában odnan lett történet, hogy Kerényi Miklós Gábor, ha jól mondom a nevét, a művész nevén keró egy szegedi rendezvényhez toboros színészeket és köztük a Katonai Színház színészeit is elérte, és akkor összeült a Grémium, nem Grémium, összeültek a színészek, tehát önmagában, ha valaki elmesélné, tehát hogy Érkezik egy ilyen felkérés, és akkor összeülnek a Katona József Színház színészei, hogy ehhez a kéréshez különös tekintettel a felkérő személye okán hogyan viszonyuljanak, és miközben erről beszélgetnek, egyszer csak valaki azt mondja, hogy de hát nálunk is történt valami tavaly, nem-e kéne-e, inkább -e ezzel foglalkozni, és akkor ezzel úgy elkezdenek foglalkozni, hogy mindjárt ez, a kerúnak a felkérése úgy akcelerálja őket, hogy egy évvel később megbeszélik azt a Keró kapcsán, amit egy évvel korábban nem tettek meg. De most önmagában ez, amit Érit most elmondtam, megérni azt, hogy valaki ezt elmesélje, de senki nem meséli el. Csak olyan emberek mesélik el, akik ebben nem voltak közvetlenül benne, és innentől kezdve a dolog valójában egy ilyen múzeumi tárló szintjére kerül. Rá van írva, hogy semmit a kéznek, mindent a szemnek, de hát a szem is meglehetősen távol ról látja ezeket az eseményeket. Hát nagyon sok újat mondott nekem, nagyjából mind a két mind a két, hát uh, Azért tudja, mert nem én nem vagyok, kérdés, nem? azért mert én nem vagyok normális önnel szemben, mert ugye én ezzel foglalkozom, ön pedig a hétköznapi életével. Igen, igen. Tegnap a honpola azt mesélte nekem, aki azért is a párom, mert ő is normális mert ugye ő, mint a népszavának a kulturális rovatvezetője úgy szemlélte az eseményeket, hogy vajon az origó belehajszolja-e a művészi halálba Máték Gábort azzal, hogy mindenkit üldöz annak érdekében, hogy valamit már mondjon a Máték Gáborról különös tekintettel arra, hogy nem-e kéne eleváltani, de tegnap az origónak ez a tevékenysége nem járt sikerrel, holnap még sikerrel jár de ön, hála jó Istennek, nem ezzel foglalkozik, miközben a hompola is miközben eljött az este, rájött arra, hogy ez irányú tevékenysége nem biztos, hogy hasznos volt, de annyira koncentrált arra, amire ő azt gondolta, hogy mint kulturális rovatvezető koncentrálnia kellene, hogy közben a világ egyéb részei hát elsikadtak. Erről beszélek, erről a végtelen beszűkülésről, amelyben egy rokontársra talált a hompola és én próbálom önök által kinyitni, vagy szélesebbre venni ezt az egészet, vagy elfelejteni, és másról beszélgetni. És, és én már valójában olyan, olyan, ö, olyan gondolataim vannak, vagy konkrétan azon gondolkodom, hogy ö, nem tudom azt, hogyha én egy ö, kolléganőmnek azt mondom, hogy milyen jól tette, hogy ezt a fehér szoknyát fölvette fekete harisnyával, mert nagyon csinos így, akkor én, én egy, egy ö, Fókot mondtam neki, ami pozitív, és örül neki, vagy ez már-már egy, egy szexuális zakatás jellegű. Tudja amit nem is ez Komod... a probléma, mert lehetséges, hogy ez ma elsikad, de egy év múlva, amikor ugyanarra az állásra pályáznak, egyszer csak előjön azzal, hogy ön ezt mondta, ezzel meg lesz vádolva, és nem elég, hogy nem kapja meg az állását, de még ki is fogják rúgni. Mert ugye az, amit Karácsony Gergely mond, hogy nem csak a színházakban, hanem mindenhol jöjjenek létre olyan grémiumok, amelyek ilyen ügyeket megtárgyalnak. Már ha vannak, az tök jó, hogy létrejönnek, de hogy milyen elv szerint vagy mi alapján működnek, arról elképzelésünk sincs. És most hirtelen kitalálni ennek a játékszabályait szerintem lehetetlen. Semmi más nem lehet csinálni, mint beszélgetni. Aztán majd valamilyen módon létrejönnek ezek a grémiumok, és talán menet közben kialakulnak a játékszabályok is. De amit ön most megfogalmazott, az tökéletesen mutatja, hogy az evolúcióban, e tekintetben hol tartunk, és minimálisan se érezze magát lebarmolva. Nem tudok válaszolni, Ha én lennék az a nő, akit így megdicsér, akkor éppen a napi hangulaton függvényében reagálnék, vagy tudnám azt, hogy egy év múlva ugyanarra az állásra pályázunk, mert a jövőben látok, és elteszem ezt az emléket, és majd kihasználom egy év múlva. Fogalmam nincs. Jó, jó, hát sok... Ha rám hallgat, akkor... Ha rám hallgat, dicséri. Hát, amit tegnap ezügyben az Eperies Károly elmondott, és eljutottunk a keresztény értékrend válságához, eljutottunk az abortuszhoz, és eljutottunk arra, hogy van egyeske, ketteske, hármaska, mindezt a nemzeti válogatottnak a felsőjében. Nem tudom eldönteni, hogy én vagyok-e az ápoló, vagy én vagyok az ápolt. 7 óra 41 perckor én vagyok az ápoló, 7 óra 42 perckor én vagyok az ápolt. Tessék mondani, hol, hogy van ez vidéken, ahol nem néznek atv nem olvasnak origót, nincs katonai József és nincs atlétikai stadion. Csak esik az eső. És tarbél a hangulat van. Na jó, ez nem kellett volna. De tényleg mondják meg nekem, hogy a Nemzeti Galéria kapcsán miért nem ajánlottak olyan alkot, mint az Atlétikai Stadionnal kapcsolatban. Ez nem múzeum rasszizmus, én most ne sértődjek meg a Nemzeti Galéria helyében. És miért nem mentek be a sportolók? És miért mondta azt talán, hogy és egyáltalán? És tessék mondani, ennek van jelentősége? Tessék mondani, mi fontos és mi fontos talom? Most akkor gyújtsuk fel a színházakat, vagy ne gyújtsuk fel őket. <gül> Két nap alatt kétszer is köszöntettem adásban. Na ne jó, hát ha nem adnak tanácsot, úgy nehéz lesz. Kiúzzák magukat a felelősség alól. kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy anélkül meg akarnám őket bántani, hogy azt beszélték meg velük, hogy odamentek és döngetik a kaput, és aztán, aztán kintottak a kaput, és erre nem voltak fölkészülve, vagy akkor be lehet menni, és lehet kérdezni, vagy el lehet mondani, amiről. Ez, ez valószínűleg így lehetett. Ez, ez egyik. egyik. A másfőten más... azoknak a felelőssége, akik rávették őket, akik pedig ott voltak, azokból szerencsétleneket csináltak ebből a szörnyet. csináltak belőle, így, így van, hogy Jöttünk elmondani a véleményünket, gyertek, mondjátok el, ja, vá, jöjjön, igen. valaki mondja meg, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Igen, igen, Bo -borzasztó, borzasztó, borzasztó. borzasztó, borzasztó. A másik, amit pedig még ezelőtt hát 20 perccel mondott, minden arról szól, hogy apró legyen a két gen között. Minden. Jó, csak akkor tényleg költözzek már annak érdekében, hogyha netán cselekedni akarnék valamit, akkor is be kéne ülnem az autóba, és mire odaérnék, addigra már máson veszek senek. Az a baj, hogy máté szalkán biztos meg van ugyanez kicsibe. Nem biztos. Hát. Nem jó. biztos. Nem biztos. Az Máté szalkán kell élni. Így, így van, én, én azt, akkor mondjuk, hogy én azt feltételezem, hogy ez valamilyen kicsibe az ovodai ajtó gombjára, vagy el, a főtér szoborra. Ezt nem tudom. Ezt, ne, ezt nem tudom. Tehát az, előző ez... az előzőben egyetértünk, ezzel el kell venni máté szalkára. De remelék, hogy elmenni ott élni. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! Ternap vagy ternap Zsolt már odáig jutott, hogy írt Csányi Sándornak egy levelet, hogy azért akárkit ne engedjenek be a vip mondván, hogy azért az az akárki, aki ben van a vip és nem áll fel a nélküledre, az mégiscsak alkalmatlan arra, hogy legközelebb a VIP-páhojban üljön. The monster rebel miért érdeke pártunknak és kormányunknak és lassan saját magunknak az, hogy komplett elme bajban éljünk? Én ezt nem értem. Hogy felgyújtják a villanyt, a Pushkin moziban, után 20 percig jönnek az emberek a 48-kor meghirdetett előadásra, és akkor, amikor valaki miatt felgyújtják a villanyt, akkor valaki beordít, hogy lovagok jöttek. Hogy mi lesz ennek a vége, vagy ez már a vége? Milyen érdek fűződik ahhoz, hogy élhetetlen világban éljünk? látszik ez a kérdés már sok volt önöknek Hát akkor hallgassunk. És akkor ugye még ott van az a kérdés, hogy tegnap ki győzött. És aki tegnap győzött, az vajon ma is győze, miközben még nem történt semmi. Borszaszt. Na jó, én visszafogom magam. Ha önök hívnak, akkor beszélgetünk, ha nem, akkor zene szól. Ma a 2019. november 20 nyolcadik a csütörtök van, és 11 perc van lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfej minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatok és Fiala János műsorra. Jó reggelt! Jó reggelt Az merült fel bennem, hogy így hallgatom, most már egy jó fél órája, hogy a utolsó kérdésére kapcsolatban különösen, hogy miért érdekünk azt, hogy élhetetlen világba éljünk, hogy hogy van ettől élhető világ is? Létezik Mert... valami alternatíva, amit mi elszalasztunk? Persze. Egy az, Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én tegnap előtt a Hompolával és a lányával töltöttem a napomat, mert hogy a az orvosi vizsgálat után felszabadult a nap, és kiderült, hogy nekik is olyan dolgok van, amit akár együtt is tölthettünk, és egy olyan napban volt részem, amilyen nap soha se volna létre, ha én egyébként reggel itt dolgozom, ami az egész napomra rányomja a bélyegét, úgyhogy azt tudom önnek mondani. Egy hétköznap volt, én nem imádom a hétköznapokat, de, de mégis terre a kristával egyszer emlékeztünk vissza a tegnapra, ami ma már a tegnap előtte a válaszom egyértelmű az, hogy. Igen. De akkor ebből számomra az erősödik meg, ami előtte is már bennem volt, hogy ezek a problémák, amiket feszegetünk, sok esetben teljesen virtuális és elképzelt problémák. Teljes mértékben. És... Teljes mértékben, csak elénk jönnek nem virtuális formában, vagy legalábbis optikai csalódásként olyan, mintha nem virtuális lenne. Ön kikerüli, én is kikerülön, valaki átmegy rajta, és akkor egyszer csak mind a ketten egymásra nézzünk, hogy jé, ez nincs is. Ugye naponta önnek szegezik azt a kérdést, hogy ön, kedves uram, ön hogyan viszonyul ehhez, és ön pedig ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ki nem szarja le, abból a, a, abból a tömegmozgásból adódóan, amiben vagyunk, és amiben elvárják öntől, hogy ezügyben meg kell nyilvánulni, hiszen egyébként hova tartozik, elkezd megnyilvánulni, és csak utólag jött rá, hogy hülyeséget csinált. Tehát én, én nem Budapesten lakom, de nem is Máté Szalkán. Kettő között. Hát lehet, akkor ez má, már ez jelentkezik az ön kérdésében. Lehet, hogy már oda kéne költözni. Ami persze nem tartósan de átvele igen. Tehát én, én én nem érzem azt, hogy nap mint nap rákényszerítenének olyan válaszokra, amikre nem tudnék válaszolni. És... Látja, lehet, hogy, ennyi, nem... lehet, lehet, hogy ennyi, ennyi a különbség önmagából abból adódóan, hogy ön mennyire lakik Budapesttől. Viszont Budapesten dolgozom, és most is Budapesten autózom éppen. Jó, de mégis máshova ha térhaz... de... Jó, Igen, ez, nem ez nem feltétlenül csak Budapestnek a fügvénye, de... De én például a munkámban meg annyi olyan gödörbe mászom bele, amit át is ugorhatnék, és ha megkérdezné tőlem egyenként, hogy melyikbe mászom bele, és melyiket ugrom át, akkor el tudnám mondani, és ha megkérdezni tőlem, hogy ebben hol a következetesség, akkor azt tudnám mondani, hogy nem tudom ezt mindig az aktuális pillanatban döntöm el. Ha valahol kevesebb ilyen gödör van e, ténylegesen, mint amenny az én életemben az elmúlt időben a munkám okozott, akkor az ilyen problémákkal nem néz szembe szemben, más problémákkal, hogy abból mi adódik, nem tudom nekem most éppen ez az életem, és ahogy látom, az a közeg, ahol én vagyok, ott szintén jelentkeznek hasonló problémák, és erről beszélgetünk egymással, miközben eljön egy olyan pillanat, amikor azt gondolom, hogy ez itt most egy csúcspont, vagy éppen az ellenkezője, és ezen valahogy túl kéne lendülni ezeket a dilemáimat fogalmazom meg. Értem. Kérdezhetek-e más valamit? Bármit. Néhány nappal ezelőtt, így a reggeli adásban, az kezdésnek rögtön elszavalta a Ismerős Aztok Nélkület című dalának a szövegét. Igen. Aztán ez, ez ugye el is hangzott, illetve utána valami egészen banális baromság, ami én nem tudom mi volt. Igen de én nem értettem ezt az egészet. Ez Lehet, hogy az én tájékozatlanságom, akkor elnézést kérek. De nem, figyelj, de. Én nem értettem de maga, ezt az egészet. Maga akkor. tökéleteset alkotott, ugyanis pont arról beszélgettünk, hogy miközben itt néhány ember annak feszül neki, amiről ön beszélés ebből kardinális kérdést csinál, addig ön ezt a problémát nem is látja. Ha én most ebben jobban belemennék, lehet, hogy rosszabbat tennék a történetnek. Most pontosan annál a gödörnél tartunk, amiben én lemegyek, ön pedig azt mondja, hogy nem is látja, és ezért átmegy rajta. Tökéleteset jobb, kérdezett. Jobb, ha nem is tudom. Ebből az nem, az nem, nem, nem, ahogy, de, de, tehát hogy az ön receptorai ezt vették le, és én most nem fogom amiatt önt kritizálni, hogy ezt vették le, mert önnek ez nem volt fontosabb. Nekem abból adódóan, hogy ott voltam a meccsen, abból adódóan, hogy belekerültem egy olyan párbeszédbe az interneten, ahol emberek elkezdtek erről vitatkozni, úgy vált kardinális kérdésé, ahogy önnek egy tízes kállán egyesre sem vált fontos. Értem. Ön szereti a futballt ezek szerint? A nélküled nem a, foci, nem a fociról szólt. Nem, most, az, most, ez most már hirtelen váltottam. Csak nem, az, hát annyiban volt, kíváncsi voltam a meccsre. Hát az Uruguayi válogatottat mikor láthattam volna? Ha. De alap, ett, ettől függetlenül más futbolmeccset az megnéz. Vagy Teg nem? Tegnap néztem az összeset egyszerre. Kicsi sok is volt. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A sóhajából adódóan nem biztos, hogy előbbre jutottunk. De ez egy egészen ragyogó telefon volt. Hogy vajon Gotár Péter története nem gumicsonte? És ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy de ugye ezt a politika dobja be, ahelyett, hogy fontos dolgokkal foglalkozzunk, és akkor rámegyünk az atlétikai Stadionra, de ugye az atlétikai stadion az nem egy gumicsonte. És ugye nélküled nem egy gumicsonte. Miközben az egész életre lehet tekinteni úgy, hogy gumicson, de amikor meghalunk, vagy amikor éppen betegek leszünk, úgy kezdünk ragaszkodni az életünkhöz, mintha egyébként azt nem gumicsonnak tekintettük volna. Van hat percünk, hogy megoldjuk a világ nagy gondjait. Hajrá! kérdőif.civilradio.hu valamint... December másodikán este fél nyolc órakor hétfőn nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lokájában. Önt is szívesen látom, aki nem Budapesten lakik. A belépés díjtalan. 0614890999 és 0636771161. Segítsenek a bombázótisztnek. Segítenek? Vagy nincs miben? Vagy ez már a végstádium, és nem lehet ebben segíteni senkinek? 061 és 063677 figyelek, ha van mire ma, 2019. november 28-án csütörtökön 3 perccel 8 óra előtt, miközben odakűn vigasztalanul esik az eső, vagy éppen nagyon is vigaszosan. A, az jutott ez eszembe, hogy, hogy a Mátrixban ott ül a neó, és akkor nézegeti a kis hogy hogy hajlítatja a kanálat, mintha iganyból lenne, és, és csodálkozik, és, és mondja ott a kis, mint a hat éves kölök, hogy ne azon gondolkozzá, hogy hogy, hogy hogy működik ez. Az jó eszedbe, hogy nincs is kanál. Nyújj, most akkor szembeállítottuk a virtualitást a virtualitással? A, nem, hanem a probléma megoldás, vagy, vagy az, hogy, hogy, hogy a, a, ezen a virtualitáson át kell lépni. Értem, értem, hogy hol hibás a, a kép, mert, mert ugye ez az egész hol játszódik. De, de valahogy mégis ez a látásmód segíthet. Jó, csak akkor ugye azzal nézünk szemben, hogy egészen más dolgokról beszélgetünk. Ugye itt jön elő Ádám, nem, nem, itt jön elő hanem, Ádám, és itt jönnek elő a méhek. Ez, hát erről van szó. Itt jön elő Ádám. Venni a bátorságot ahhoz, hogy mindazt, amiről beszéltem, fontos talannak tekintve másról beszéljünk. A kérdés az, hogy ez jó eljárása -e vagy sem, én most nem tudom megmondani. Én nem tudom megmondani, hogy ha betegek vagyunk, akkor az-e a megoldás, hogy nem törődünk a betegséggel, vagy pedig nem is vagyunk betegek, ezért gyógyítani se kell bennünket. Jó reggelt! Jó reggelt, Fihaló Lehet valami egészen más. Igen? Én szeretem a, a zenét, nagyon jó zenéket ad le, és időnként nagyon ízlésem szerint van. És elmondom, hogy hogy szoktam magamévá tenni röviden, átfelveszem ez a Szezám nevezetű alkalmazással, átteszem a YouTube-ra, a YouTube-on letöltős előfizetésem van, letöltöm, és utána a, a telefonommal együtt beülök az autóba, és vidámmal hallgatom az önáltal lejátszott jó Ennyi Ennyit szerettem volna elmesélni. Most, hogy a rádió másképp fog szólni, most nekem egy, egy tableten kell majd hallgatnom, és akkor úgy tudom a telefonra átjátszani, és így tovább. Úgyhogy köszönöm szépen Nagyon a zeméket. szívesen. Nagyon szívesen. Egy telefon még belefér. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Jó reggelt kívánok, Berényi Attila vagyok. Szigorúbb szabályok jöhetnek a TB területén, a társadalom biztosítási ellátásokról szóló Varga Mihály pénzügyminiszter által benyújtott törvénytervezet szerint három havi tartozás, ez jelenleg 22.500 forint után érvénytelenítenék az adós taj számát, vette észre a népszava. Ez a lap által megkérdezett szakértők szerint azt jelenti, hogy ha valaki ennyi pénzzel tartozik, az csak úgy látják el, ha az adott ellátást kifizeti. Az indoklás szerint azért van szükség a változtatásra, mert sok a visszaélés. A módosítás mintegy százezer embert érinthet, ennyien fizetnek egyéni szolgáltatási szerződés keretében havi 7500 forintos tb-járulékot. Köztük sok a fiatal, aki még nem talált bejelentett munkát az iskola befejezése óta, az olyan ember, aki épp két állás között van, illetve főállású feleségek, fizetés nélküli szabadságon lévők is beleesnek a kategóriába. Az augusztus-októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.520.000 volt, 18.000-rel több, mint egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája az előző három hónapos időszakkal megegyező 70,3%-on áll, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma tavasz óta 4,5 millió felett alakul. Az elsődleges munkaerőpiacon munkát vállalók száma 30 ezerrel nőtt a múlt év azonos időszakához mérve. Két és fél szeresére nőtt a Magyarországon dolgozó ukrán állampolgárok száma egy év alatt, írta meg a G7. A portál ezt a központi statisztikai hivatal adataiból számolta ki, amely a Nemzeti Adó és vámhivatalhoz havonta érkező járulékbevallásokat dolgozza fel. Ezek alapján összességében 36 ezer külföldi munkavállaló volt tavaly, az első fél évben az országban, idén 50 ezer, közülük akkor 6 000 volt Ukrán, idén 18 ezer. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság november elején a világgazdaság kérésére készített egy kimutatást, abban azt hozták ki, hogy közel 44 ezer Ukrán kapott magyarországi munkavállalási engedélyt, míg a második legtöbb engedélyt több mint 6 ezeret a szerbeknek adták ki. Én már hivatalosan is jóváhagyta az Európai Unió következő évi költségvetését, a két társ jogalkotó szerve az Európai Parlament és a Tagállamok kormányai tömörítő tanács. A képviselőtestület a szerdai Strasburgi plenáris ülésén fogadta el a korábban megkötött egyességet, amelyet a tanács már hétfőn jóváhagyott. A kompromisszumos megoldás értelmében az EU jövő évben 168,7 milliárd euró erejéig vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a tárgyévi tényleges kifizetések összege pedig 153,6 milliárd euró lehet. Először sikerült megmérni kutatóknak egy kék bálna pulzusát, értékes információkat nyerve a világ legnagyobb teremtményéről. A kutatók ugyanis arra jutottak, hogy az akár 30 méteresre és 200 tonnásra is megnövő kék bálna száma szélsőségesen lecsökken, amikor az állat táplálékért alámerül az óceánba, ez általában 4-8, de akár kettő szívverést is jelenthet percenként. A megfigyelt maximális szám percenként 37 szívverés volt, amelyet akkor mértek a kutatók, amikor a bálna ismét a felszínre úszott a táplálékszerzést követően. Gyereket lehet. A vonalban, de a Benedek, Városlig Ezzéérté, a beszélgetést a Városlig Ezzéérté támogatja. Um, egy ilyen nagyon sajátságos, köztes állapot van, legalábbis ami a sajtóvíz hangokat illeti, ez a valós életet nem kell, hogy lefegye, sőt, könnyen lehetséges, hogy épp ellenkező arányban van. Uh, a, tehát uh, itt a, az események uh, sodrában, vagy sodrából a Városliget kikerült, Bekerült helyette helyette. Tehát ezek ugye mind meg kell magyarázni, de vagy bekerült nem helyette az Atlétikai stadion, és gyakorlatilag szinte a Városliges Zrt által fejlesztett liget kikerült a fókuszból a ligetvédők oldalán se talál az ember olyan érdemleges írást, ami most ezzel foglalkozik, és akkor az emberben joggal felvetődik az a kérdés, hogy ilyenkor mi van? Mi van akkor, amikor a szél nem fúj? Független attól, hogy ugye magának a ligetnek a fejlesztése vagy nem fejlesztése az nem annak a függvénye, hogy arról éppen írnak-e vagy sem, sőt, könnyen lehetséges, hogy kifejezetten jót tesz neki az, hogyha nem írnak róla, csak az ember, aki hozzászokott ahhoz, hogy fúj a szél, ezt a ezt szél, szél Csendre, hanem túl szóképzavaros felkapja a fejét, és még olyan provokatív kérdésre is ragadtatja magát, amire neked nem kell reagálni, de én ma megkérdeztem, hogy vajon a Nemzeti Galériával kapcsolatban miért nem indult olyan alkufolyamat, mint amilyen alkufolyamat megindult az Atlétikai Stadion kapcsán? Épület, épület. Ugye az a helyzet, hogy... Én minden reggel van szerencsém megkapni a sajtófigyelőt, ami bizonyos kereső szavakra keresztelt, az összes a városligeti beruházással, ligettel, galériával, néprajzi múzeummal, biodommal kapcsolatos listát elküldik nekem. És az az izgalmas helyzet van, hogy ez az elmúlt öt évben sose volt még üres, És most sem az. Tehát, hogy azért a jó, én is a... találtam, tehát nem arról van hogy teljesen üres, de a korábbihoz képest jelentősen csökkent. De természetesen ez a liget fejlesztésével azért csak előbb közvetetten korrelál. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a valamivel korrelációt mutat, az az én idegrendszerem, de ezt leszámítva <gül> egyébként tulajdonképpen magára a hétköznapi munkavégzősvözlet adatokra nincsen hatással. Ugye azért... Beszéltünk itt róla többször a műsorban, hogy maga a Városliget Zrt. az egy elég furcsa, jószág nagyon sok feladatunk van, amiből az ingatlan fejlesztés, és az építés, és a beruházás az csak az egyik feladat. Ugye üzemeltetési, logisztikai, e, tartalomfejlesztési feladatok ugyanúgy megjelennek a Városliget Zrt.-nél, mint ahogy egyébként a Magyar Állami Operaháznak, vagy annak a műhelyházan, vagy az műhelyházanak, az Ejfelműhelyháznak az építése is. De hogy a beruházási feladatok azok, amik elsősorban a fókuszban vannak. Ugye ebből jó párat már elvégeztünk, mögöttünk van, és van olyan, ami éppen ebben a másodpercben is folyamatban van. Tehát azért a Néprajzi Múzeumnak, a Magyar Zeneházának és a Dózsa Györgyúti úti mélygarázsnak a kivitelezése az jelenleg is egy zajló folyamat. Azt mondhatnám, hogy a Néprajzi Múzeum önmagába indokolná nagyjából azt a stábot, aki dolgozik vele, tehát hogy ezért itt egy jelentős, méretű és nagyon összetett épületről beszélünk, de hát ugyanakkor nekünk üzemeltetni kell az elkészült épületeket, ezeket aktiválni kell, itt rengeteg-rengeteg feladat van, úgyhogy ez történik ilyenkor a hétköznapokban, amikor egy kicsit visszatérünk a normalitás talajára, és nem csak a politikai uh, szeleket próbáljuk meg kifogni a vitorlából. Az utolsó kérdésedre pedig, hogy miért nincs alkú, vagy van-e alkú? Én azt tudom mondani, hogy amikor 2015 nyarán besétáltam a Városliget ZRT-nek az ajtaján, akkor én ismertem egy szabályozási tervet, ami rendkívül hasonlított a mostanihoz, de nem teljesen ugyanez volt, akkor még akik régóta követik a ligetnek a sorsát, ők talán tudják és emlékezhetnek arra, hogy akkor éppen egy építészeti és fotómúzeum terve lett föl a jelenlegi néprajzi múzeum helyén, kettő darab kocka az 56 os emlékmű két oldalán, és aztán nem sokkal később, például egy francia sztártervező által megrámodott néprajzi múzeum, nagyjából oda, ahol most a Dózsa-György úti garázs épül. Én nem mondom hogy 2017-ben az utolsó kormányhatározattal nem zárult le a Liget programalkotása, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért az elmúlt nem egészen négy évben is jelentős átalakulások voltak a projekt tekintetében, mi része a projektek és mi nem része a projektnek. és Szerintem nem merészkedek a jövőkutatás gományos talajára, hogyha azt mondom, hogy ami ma a projekt kritikusainak, vagy a projekt támogatóinak a lelkében oly véglegesnek is tűnik, az nem biztos, hogy még az utolsó utáni állapot. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy ahol az egy, egykor a uh, nagyiparcsarnok át, majd ezt követően a tetőfi csarnok, hogy ez a terület, ez most örökké elveszti épület jellegét, és, uh, és átalakul. Szerintem erről még sok diszkurzus fog zajlani az elkövetkező időszakban. A veletkezdődő beszélgetés előtti órában meg annyi kérdésről esett szó, téve, hogy ezek fontosak vagy fontos talanok, különös tekintettel ebben a mostani hihetetlenül eh, ingoványos eh, gondolati térképen, eh, és hogy ne legyek eh, nem kézzelfogható, ugye a Válasz online-on elindult egy vita, eh, ami, a, ami a Városliget eh, érinti, én azt most végignéztem, tudom, hogy ott négy írás jelent meg. És ha én most össze akarnám foglalni azt, anélkül, hogy kritizálni akarnám a válasz online-t, és tehát nem a hozzászólókat, nem jöttem arra rá, hogy miről szól. Ezt egy ilyen fájdalomnak fogom fel egy olyan szituációban, ahol ezt meg tudom magyarázni, hogy miért jött létre, de az, hogy tovább folytatódjék, azzal nem tudok mit kezdeni, mert ez ugye egy alapvetően olyan vita, amit vagy lefolytatnak előtte, vagy lefolytatnak utána, de alatta ez a vita független, hogy éppen kiszól hozzá, terméketlen, és ez egyaránt szól sajnos azokról, vagy arról, aki mellette szól, és azokról belül kettő van, de egy ö, úriember két írás is megért, két írást is elkövetett, épp olyan értelmetlenek, anélkül, hogy ezekben most egyenként mélyebben belemennék, gondolom, te mindegyiket olvastad. Olvastam igen, és hát valóban érdekes kérdéseket vett föl. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen örülök annak, hogy ilyen típusú írások is születnek a liget kapcsán. Tehát ugye mihez képest kell ezeket viszonyítani, amikor itt 2016-tól kezdve nekem alapvetően olyan típusú harcokkal kellett szembesülnöm, amiben magukat fához láncoló emberek, rendőrség, és teljesen a projekt szellemiségéhez, és ahhoz a, a teremteni akaráshoz, amiről az egész Liget projekt szól, amiről lehet vitatkozni, hogy ez jól vagy rosszul történik, de az a minőség ahogy erről a viták az elmúlt években zajlottak, erőszakos cselekmények, rendőrségi eljárások, bírósági tárgyalások keretében, az, az mindenképpen sokkal méltatlanabb volt, mint az a vita típus, ami most a válasz online hasábjain megjelenik. Abban neked tökéletesen igazad van, hogy ezek a típusú diskurzusok egyébként jellemzően egy projekt előtt szoktak lezajlani, azért tegyük hozzá, hogy ezek a típusú, talán nem nagy képű, ha azt mondom, akadémikus viták, Igen. ezek zajlottak a projekt előtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ezek a viták, ezek a rációra hatnak, és valószínűleg az én, prognozi, az én tippem szerint ez körülbelül 1000-2000 embert valószínűleg érdekel, vagy érdekelhet is. Egy olyan projekt esetén, ahol egyébként érzelmi alapon ennek a számnak a foglal állást pro vagy kontra a projekt kapcsán. Tehát tulajdonképpen azért mindennel együtt, még hogyha kétkedve is olvasom az írásokat, és minden egyes kijelentésével meg egyben is tudnék vitatkozni is, meg egyet is érteni, azért azt kell, hogy mondjam, hogy összességében jó, hogyha... Ilyen típusú beszélgetések zajlanak egy fejlesztésről és egy fejlesztés körül. Tehát nincs ö, olyan lehetőség szerintem, hogy a városképre, évekre, évtizedekre meghatározó, lenyomatot képző ö, fejlesztésekről ne legyenek diskurzusok. Tehát azért ö, azt senki nem gondolhatja komolyan, politikai beállítottságtól függetlenül, politikai kurzustól függetlenül, hogy egy olyan városfejlesztés, amely aztán évtizedekre meghatároz az adott városrész arculatát, az, az 100%-os támogatás mellett, vagy éppen 100%-os ellenszélbe valósul meg. Tehát itt praktikusan azt jelenti, hogy mindig lesz kisebbség ezzel kapcsolatban, és mindig lesz többség. Igen, de ennek az akadémikus érdekes jellege, amit te mondtál, az legyen e tekintetben egy ilyen átmeneti fedő. Megszólalt Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes is a liget kapcsán ő azt mondta, ezeknek a jelentőségét nem vinném túl, és aztán konkrétumokat kérdeznék. A tervezeteken túl biztosan nincs szükség több új épületre, a Városligetben vissza kell állítani a parkot a korábbi állapotában, amire a Fideszes városvezetés nem volt képes, és mindezt állami pénzből szeretné Ezt én nem értem. Mit állít vissza, és milyen, milyen pénzen, és miért? Vagy ezt most tőle kéne megkérdeznem? Én azt hiszem, hogy erre nálam biztos hogy egyel autentikusabban tudna válaszolni, de összességében azt tudom mondani, hogy ezeket a megjegyzéseket, hozzászólásokat, kritikákat természetesen szintén örömmel vesszük. Még egyszer megerősítve és kijelentve, hogy azért a fővárosnak a dolgok jelenlegi állása szerint nincs joghatósága a Liget projektek. Oké, okay, akkor menjünk el a Komáromi csillagerődbe. Azt kérdezem tőled, hogy minek a függvénye az, hogy oda mikor indulnak el a szobrok, és miért kell várni tavaszig? Jelenleg a kiállításnak az instalálása zajlik. ugye Ez egy elég nagy terület, ahol jelenleg építik magát a kiállítást. Ugye mi szeptemberre készültünk el magával az épülettel. Ez volt egy fontos pontja. Ugye Általában egy épületnél eh, onnantól kezdve, hogy fölmerül az ötlet, odáig, hogy a nagyközönség közönség is látogatja, van néhány emblematikus pont, amiről érdemes megemlékezni. Ebből talán a komáromi csillagerődnél az összeset meg is ünnepelhettük. Az egyik ugye az alapkületétel, a másik a bokréta ünnep, amikor elérjük a legmagasabb pontot, a harmadik, amikor maga az épület elkészül, építőszkörökben egyébként még néha ez előtt kettő és feledik állapotként még a zárt épületet is meg szokták ünnepelni, de amikor maga az épület megkapja a használatvételi engedélyt, ami furcsa módon nem vág össze azzal, amikor a nagy közönség elkezdheti látogatni, hiszen ezt követően indul meg uh, gyakorlatilag a, a funkcióknak. A például ez az hogy mit, mit jelent? Gyakorlatilag most egy kiállítást instalálnak, tehát a paravánokat szerelik, most viszik oda konkrétan azokat a uh, gips szobrokat, aminek egyébként az elmúlt időszakban nemcsak hányattatott volt a sorsa, hanem már jelentős javuló tendenciát mutat. Ugye a Városliget ZRT feladata volt ezeknek a különböző helyről érkező gipsz szobroknak, tehát itt a Tatai Kunyi gyűjteményből, vagy éppen pont a Kováronban a ővő gyűjteményből, vagy a, a legtöbb az Igmándi erőkből jött a legtöbb, vagy a románcsarnokból érkező, tehát nagyon sok helyről érkeztek gipszek, de ezeket restaurálni kellett. ugye a gips az egy nagyon érzékeny e, műtet, tehát gyakorlatilag páratartalomra, hőmérsékletre rendkívül érzékenyen reagál. Ezek a gipszek rossz állapotban voltak, és ezeknek a restaurálása Tehát amikor a nagyközönség látogatni fogja a csillagerődöt, akkor ott gyakorlatilag szinte vadonatúj gips szobrokat fog látni. És hogyha elmegy valaki a Millennium házába, e, akkor ott rögtön a kiállító térbe belépve jobbra lát egy ikonikus gips szobrot akkor nagyjából el tudja képzelni, hogy, hogy ezek a... Készültek-e ekori... a KPMG-nél, mert ugye tudom magára a Ligetre ott készültek felmérések, hogy ez a csillagerőd, ez vajon ebben a lendőformájában formájában majd 2020 tavaszától milyen közönség közönségérdeklődést fog generálni? A KPMG-nél nem készült, de én úgy tudom, hogy Komárom erre azért komolyan készült, és komoly tanulmányokat is készített, erről érdemes egyébként a Komáromi polgármesterrel, aki tényleg egy nagyon ambiciózus és fantasztikus fejlesztő, hát azért itt az elmúlt időszakban. Komárom, ami azért egy középváros Magyarországon olyan hihetetlen eredményeket érte el. Én többször volt szerencsön vele találkozni, és ebbe a, a logisztikai parktól kezdve a, a Dunahídon át a, Igmándi erődnek, vagy hát a monostori erődrendszernek a fejlesztésén keresztül, a helytörténeti bűteményeig, a MOLnak az egykori kampuszának az átalakítása és lőtérre alakítása, nem tudom hányan hallgatják a Műsöd Komáromba, de Komárom interneten keresztül, de vajon tudják-e, hogy fedett, fedett 50 méteres kisöbblis portpuska lövőtér egyedül Komáromban. Van ezt rendkívül büszkeséggel mutatta nekem a, a polgármester úr. Szóval, hogy ő egy nagyon ambiciózus ember, és azt gondolja, hogy a városi szövetben ez a 6,5 milliárdos fejlesztés az egyik legfontosabb, ami az elmúlt időszakban megvalósult. Meg tudod és... nekem mondani, hogy annak idején, amikor született döntés, ha emlékszel rá, vagy tudod, hogy akkor Igen. ezt a döntést kihozta, és mi alapján, hogy ez legyen? A kormány az ő végtelen bölcsességében, tehát az a helyzet, hogy a végső döntést ő hozta ki, az előkészítésben egyébként Komáron polgármestere és Bán László, mint a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, és a projekt biztos, hogy is részt vettek. Ugye azáltal, ahogy te is mondott, hogy ennek a gipszgyűjteménynek egy meghatározó hányada az igmándi uh -huh. erőd, tehát a monostori erődrendszer egy másik... Három erőd eh, van a, a magyar oldalon. így van, eh, és gyakorlatilag romlott, ezért volt egyértelmű a döntés, hogy ezt az erődrendszert, ami ugye itt 1850-es években épült, és igen tényleg végtelenül limpozás, tehát én azt hiszem, hogy azért... Én csak romjaiban láttam ugyanannam, nem, hát ugye az Indexen olvastam, hogy ez egy csoda. Azt kérdezem tőled, hogy arra ugye jól emlékszem, hogy 2020-tól, ha megnyílik, akkor ez már nem a városi ezért hez tartó intézmény lesz, annak fenntartása az nem a ti dolgotok. A jelenlegi törvény alapján 2019. március 1 kezdve ezt átveszi a monastori erőd non-profit kártya. Az egész a logisztikája az még a ti Azt Még mi fejezzük be. Tehát mi arra vállalkoztunk, hogy egy, egy élő és kész, beszabályozott épületet adunk át, mint beruházó és ebbe pedig egy a kor követelményeinek megfelelő kiállítást telepítünk. Köszönöm. Egyébként ebben az épületben van fantasztikus rendezvénytér, étteremtér, nagyon nagy idő elképzelések vannak. Köszönöm, mert mindenki meg fog bizonyosodni róla, a leírás az csodálatos. E, azt árul el nekem, hogy valószínűleg most nincs semmilyen porzás a közlekedési múzeum, a volt közlekedési múzeum helyén ez zuhog az eső... E, lehet, olyan kérdéseket teszek fel, amire nincs prompt válasz, de például abból adódóan, ahol most tartunk, ott például a kerítés mögötti deponálás helyszínén, ahol föld van, azzal mi lesz? abból adódóan, hogy most úgy tűnik, hogy ott nem lesz épület. Tehát annak a, annak a bekerített helynek például a sorsa az hogy alakul? De ugyanezt kérdezhetném a Petőfi csarnok volt területén is, ahol szintén állnak különböző állagú, nem túl jó állagú kerítéselemek, és mutat, és közben fognak egy olyan területet, amelynek a hasznosításáról beszéltünk eddig, és amelynek a hasznosításáról nem beszélünk most, mert most úgy tűnik, hogy annak a hasznosítása egészen más jellegű lesz, de az ezeknek a területeknek a hasznosításával kapcsolatos döntések és tevékenység az minek a függvényében alakul? Vagy erre még te is vársz? Az a helyzet, hogy, hogy ez is egy olyan pont, ahol a a politika és az érzelmek és a tények világa az egymástól eltér. Tehát függetlenül attól, hogy a politikai és kommunikációs törben milyen üzengetések történnek a Liget projekt tekintetében, azért azt világosan kell látni, hogy a Városliget ZRT, aki a beruházások tekintetében egy végrehajtó szerv, ő nem tud más tenni, mint a vonatkozó kormányhatározatok alapján eljárni. A vonatkozó kormányhatározatok alapján nekünk, a Magyar házának és a Nemzeti Új Nemzeti Galériának a kiviteli terveinek az elkészítése, és ezt követően adott helyzetbe a kiviteli közbeszerzések lefolytatása a feladatain között szerepel. Tehát egészen addig, amíg a döntés, hivatalos kormánydöntés nem születik arról, hogy mi legyen ezekkel a területekkel hogy itt épüljön, ne épüljön, leálljon, tájépítészetileg kell újra tervezni, vagy pedig valami mást kell újra gondolni, addig ebben a tekintetben ezek a kerítések maradnak, az egy pedig másik jogszabályi kötelezettség, hogy ettől függetlenül kiporzás, vagy bármi más nem lehet. Ma az a jogi státusz, hogy a Városliget építési szabályzata szerint ezek a területek, ezek építési területnek minősülnek, ezeken a területeken a bontás megtörtént, és zajlik a, a kiviteli terveknek az elkészítése, mert hogy erre egyébként nekünk kormányhatározatban feladatunk, és szerződésben pedig kötelezettségünk van. Tehát azért mondom, hogy értem, hogy a hírekben meg a... ennek a, a, a leállítására, illetőre, a... vagy más jellegű hasznosítására egy újabb kormányhatározatnak kell születnie? Egészen pontosan így van. Tehát az, hogy, hogy a fővárosi közgyűlés erről vélemény galmaz meg, az nekem, mint Városliget ZRT-nek Eh, az okay, a jelenlegi kormányhatározat ér. ezekre a területekre mit mond ki? A jelenlegi kormányhatározat ezeknek az épületekre azt mondja, hogy kiviteli terveket el kell készíteni a kiviteli terveket követően. Feltételes közbeszerzést kell lefolytatni, és a feltételes közbeszerzésben megjelölt árakkal, magyarul akkor, amikor lehet tudni, hogy pontosan mit és pontosan mennyiből lehet megépíteni, akkor ezt vissza kell vinni a kormány elé, és a kormány el fogja dönteni ezen a ponton, hogy biztosít-e hozzá forrást, túl soknak találja, túl kevésnek találja, vagy pedig azok a politikai, alapú egyeztetések, amik jelenleg egyébként zajlanak, azok olyan eredményre jutnak, hogy építeni kell, nem kell építeni, vagy egészen pontosan hogyan néz ki. Ezért mondom, hogy a valóság azért egy picit lassabban követi jó, ezek fontos dolgok, különös tekintettel arra, hogy olyan jellegű tájékoztatás, mint ami itt van, máshol nincs, ezt is van, aki felde szemmel nézi, de most erről ennél bővebben nem érdemes beszélni. De az egy történelmetlen kérdés, de ezek szerint az, amit te mondasz, az azt jelenti, hogy egyébként, hogyha a kormány Ezekre vonatkozóan is akart volna határozatot hozni, mondván, hogy ami jelenleg folyamatban van, az se történjen, olyan határozatot hozhatott volna, de ilyen határozat egyelőre nincs. Kormány bármilyen határozatot hozhat a liget projekt tekintetében, mert hogy neki van joghatósága. A nem, mert csak kizá azoknak tefében. a fejével, ezt tökéletesen értem, de én most kizálog azoknak a fejével gondolkodom, akik nem akarják ezt az egészet, és most azt mondják, hogy oké, okay, akkor ezek szerint még mindig rengeteg pénz folyik ki, miközben egyébként a kormány azt mondta, hogy nem fog szembe menni a, a főváros vezetésével? Ez egy politikai válasz ebben a helyzetben, de azt a kormány egyébként szóval mondta, hogy a folyamatban lévő beruházások, ez szempontból leállításra kellene, hogy kerüljenek. Ezek itt szerződéses kötelezettségei vannak a cégnek, amiket egyébként teljesíteni kell. De egyik sincsen még abban a fázisban, ami egyébként... Ez, de... Érdemes összehasonlítani a Nemzeti Galériának, vagy a Magyar Innovációházának a jelenlegi státuszát a Néprajzi Múzeuméval, vagy ez tökéletesen értelmetlen kérdés? Más fázisban van. Az egyik egy tervezési előkészítés szakaszban van, hogy szintén... Ezt én tökéletesen értem, de e, -e, e tekintetben egyenrangúak? E tekintetben teljesen egyenrangúak. Tehát szerződés és kötelezettségei vannak a cégnek, a Városliget ZRT-nek, ebben a másodpercben ennek a szerződéses kötelezettségeknek te elegetni. De ebből a szempontból te egy olyan katona vagy, a szó jó értelmében, aki a mindenkori parancsot azonnal teljesíti, hiszen nem te vagy a megálmodó, te egy végrehajtó vagy. Én ebben az értelemben teljesen végrehajtó vagyok, nyilván mint az állami cégek jelentős része annak az összes előnyével, hátrányával. Tehát rajta számon kérni azt, amit egyébként a nép akar, de közben nem te vagy az álmok álmodója, lehetséges, és volna rá igény, de közben nem te vagy az, az, aki ezeket a döntéseket meghozza, az pedig a megfelelő pillanatban teszi ezt, tehát ebben nem érdemes továbbolni. Nagyon könnyű lenne erre azt mondani, hogy ez természetesen van, hogy a ponton én ki is ebből a dologból, de azért azt hozzátenném, aki Számos kutatást ismerek ezzel kapcsolatban, hogy azért azt nagy bátorság kijelenteni, hogy valaki pontosan tudja, hogy a nép mit akar ebben az ügyben. És ez szerintem kormányzati oldalról is bátorság kijelenteni, és, és önkormányzati oldalról Igen, te is mind, mindig felszokta hívni a figyelmet, és jól is teszed, hogy ne vigyelek olyan területre, ami nem a te területed, így aztán azt kérdezem tőled, hogy a Város ZRT vezirigazgatója egyébként ezen feltételek mellett, ha, más, ha némileg nehezítve is, de ugyanúgy tudja végezni a dolgát, mint korábban. Tehát ez nem lehetetleníti el a hétköznapi munkádot. Nem, tehát nekünk rengeteg feladatunk van, tehát az üzemeltetések, próbaüzemek, beüzemeltetés, milleniumházát, játszóteret, omrr t ma még csillagerődöt üzemeltetni, egyébként a, a parkot üzemeltetni, nyilván érnek kritikák, területet hasznosítani, és természetesen garást építeni, garázsrendszereket telepíteni, néprajzit vagy zeneházát, továbbvinni és tervezési munkákat, elképesztő mennyiségű feladat, tehát így napi 16 órában foglalkozom, meg foglalkoznak a, a kollégáim is ezekkel a kérdésekkel, tehát hogy ebben rengeteg, rengeteg uh, munka van, és lesz is még 99 évig egészen biztosan, mert hogy az elkészült intézmények azok 99 évig vagyonkezelésben vannak. 12 nagy projektből uh, úgy azt kell, hogy mondjam, hogy 9 egyáltalán nem érint ez a politikai eh, hangulat ingadozás, tehát azok, ott posztferztem, ott túl vagyunk, azt gondolom, a vitán. Értem, hogy vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy a Magyar Zeneházának vagy nagyon sokan nyilatkozzák még inkább, hogy hát nem látjuk, hogy a néprajzi Múzeum hol tart, és beszélgessünk arról, hogy ott a magas építést el lehet-e kezdeni. Igen, igen, Érdemes hiszen, hiszen, hiszen egyébként a hasznos rész már megvan, az összes többi az fölösleges igen, Épület. Fogom. Igen, hát nyilván az a helyzet, hogy ez egy építőipari szakkérdés, tehát itt azért nem egy ködröt kell elképzelni, Ugye az épület 60%-a a, a földfelszín alatt van, ez a 60 ezt tulajdonképpen már elkészült, főt ugye voltál nálam az irodámból, relatív jól látszik, hogy ez nő ki a földből, ráadásul tényleg nem úgy van, hogy itt valahol, aztán elvágjuk ezt az épületet, aztán máshogy gondolkozunk erről. Tehát én azt hiszem, hogy bár látom, hogy vannak körök, ahonnan van lelki igény arra, hogy az egykori felvonulási téren, az autók helyén ne egy új népázi múzeum épüljön, hanem valami egészen más, de én szerintem ez a vita, ez tulajdonképpen ö, lezárult. Úgyhogy feladat az van bőven a Liget projektel, a Városliget ZST részéről rengeteg. Én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem, a, amit az előtt feszedtél, az az egyik legfontosabb kérdés, hogy tulajdonképpen ki is a letéteményese annak, hogy pontosan tisztába legyen azzal, hogy a nép, lett légyen akárki, eh, mit is gondol a galéria vagy az innováció kérdésére. akkor kérdésében. ezt a részt lezárva, egyben 8.32-t látva, az, hogy mi a következő lépés, ami ennek a projektnek a megvalósulását alapvetően érinti, az egy fővárosi közmunkatanás, vagy közfejlesztések tanása, vagy kormányülés, vagy arra sincsen most szükség, mert egyébként az irányvonalak kivannak jelölve, vagy értelmetlen a kérdés, vagy melyik verzióra van, vagy nincs válasz? Ja, ez teljesen, tehát Ugye te azt szeretnéd tudni, hogy a galéria és az innovációháza, illetve a városlögeti színház tekintetében mi az az pillanat, amikor véglegesnek tekinthetjük azt a döntést, hogy ezek épülnek, nem épülnek, megállnak, befüvesedik a helyük. Én most adat, hirtelen be belegondoltam magamat a te helyzetedből, és az, az, arra gondoltam, hogy egyszerűen csak fölébredek reggel, és azt mondja, hogy valaki előbb-utóbb fogja egy tiszta vizet önteni a pohárba, függetlenül attól, hogy egyébként anélkül is lehet létezni. Ugye az a helyzet, hogy, hogy ezek a, a politikai egyeztetések azért jellemzően előbb vagy utóbb nyugvó pontra jutnak, és utána valamilyen jogilag is értelmezhető döntés formájába kell, hogy megszülessenek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha és amennyiben erről akár a fővárosi közgyűlést követő köz, ö, ö, közfejlesztések tanácsán születik egy döntés, akkor ez alapján a kormány majd eldönti, hogy kíván -e új irány szabni a Liget projektnek, vagy nem kíván irány szabni. Ugye kényszer rajta ilyen szempontból a politikai vállaláson túl nincsen. Igen, ezt tisztáztuk igen, a Füli és Balázsok, beszélgetésben, aki valószínűleg a jövő héten ismét vendégem lesz. Arra kérnélek, hogy ne le. Közben itt egyéb dolgokat megteszek. Elmondom, hogy a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Köszönöm szépen. egy négy és nulla egy hat egy bármilyen témában Hát a... A, a, a, a nyerges Attila féle videót. Hát amiben a gyerekezi. Igen. Sépeek, akik egy kicsit, kicsit ez része annak a, annak a banda háborúnak, amiről beszéltem ezt megelőzően. Ha belegondol abba, hogy a nyerges Attila régen még valami nagyon súlyos közlekedési balesetből adódóan gyógyult, ő, amit ezzel kapcsolatban megélt, azzal kapcsolatban bírja a maximális szimpátiámat. Tehát az, hogy ő ebbe az egészbe... Be... Jó. Hogy az ő alapvető helyzete hogy jön létre, meg hogy milyen számokat játszanak, meg ki ő, azt most én bármennyire is furcsa obligon kívül helyezem. Az, hogy a nélkülött cími számmal kapcsolatban itt most ez kialakult, E, azt ön is e, rosszul élné meg, hogyha önhöz lehetne köthető a nélküled. Az egy másik kérdés, hogy ön azt mondja, hogy önhöz nem köthető a nélküled, és akkor így ebből a történetből kimarad. De hogy ő lehűlje gyerekez embereket ebben a szituációban, abban én olyan nagyon nem csodálkozom. Elvég, arról nem beszélve, hogy egy rockstar azt csinál, amit akar. Az egy másik kategória. Szerintem lehet, hogy simpátia művelő a hívek körében, de a kisemleges probléma marad ilyen nagyon jól beszéltünk ebben a közegben most az a kérdés, hogy az ismerős arcok rajongóiról beszélgetünk, a Fidesz szimpatizásokról beszélünk, akik most ugye halmozatilag együtt vannak. Tehát ez most annyira átalakult ez a helyzet, hogy ebben a szituációban Nyerges Attila lehetne a Fidesz elnöke, és Orbán Viktor pedig lehetne az ismerős arcoknak a frontembere. Hát nem tudom, jó cserét csinálunk De a szó virtuális értelmében most itt tartunk? Igen, hát bármi lehet. Igen, egyébként én mint kívül álló én még nem is hallottam ezt a Igen, Igen, ez nem változtat a helyzet, de ez pontosan azt mutatja, hogy ez a helyzet, ez milyen gyorsan generálódott, és ennek következtében mindaz, ami benne történik, egy olyan értelmezési tartományba kerül, amit másodpercenként kell tudni figyelni. Nyerges Attila nem egy politikai megnyilvánulást lett, hanem egy rockstárként nyilvánult meg abban, hogy mások hogyan pocskondiázzák őt, amilyen helyzetben soha sohasem kerül, hiszen ismerős arcok koncertre egyébként nem mennek el olyanok, akik nem szeretik az ismerős arcokat. <tos> The towers built to burst The my creeps in kérdőév.civilradio.hu valamint december másodikán hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lakájában. 061-489-0999 és 063677-1161 figyelek, ha van mire, bármilyen témában. He plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again, Suki plays with Leo, Sasha plays with Brick, Adolf does a bonfire, Enrico plays. If folks could kill, they probably will then Games Without Frontiers, oh without cheeks! Games without frontiers, oh, without cheers! Ha az kérdezik, hogy a hosszú katinka Petrov árpád. Nem tudom, mi a, ennek a jó leírás, hogy arról van, szó, hogy koszokatika megvált az edzőjétől, hogy ki bírja a szimpátiámat. Ami egyáltalán nincs összefüggésben a sport teljesítményel, vagy nagyon is össze van vele függve, hát abban egyértelműen Petrov árpád bírja a szimpátiámat. Azért van valami, ami ezt a Shane tásápat, vagy tuszupot és a hosszú katinkát összekötötte. A girl, a girl, a girl, good, és a hosszú katinkához való maximális alkalmazkodás, valamint annak magyarázata, hogy ő azt csinál, amit akar, fértől függetlenül dolgozik és működik, legyen az a Duna Arena használata, vagy az, hogy valaki felkészülhet egy edző nélkül. Ha van kivétel a szabály alól, annak van neve. Hosszú Katinka. Erről egyszer beszélgettem Turi Györgyel, talán emlékeznek rá, itt most erről sokkal bűvebben nem beszélnék, talán még egy mondatot fűznék hozzá, ha valaki azzal telefonálna, hogy igen, de milyen teljesítmény áll mögötte, arra azt mondanám, oké, de közben hogy veri szét azt a rendszert, amelynek része. Van Hosszú Katinka és van a magyar úszás. És... Nem is. Ha nem lenne félreérthető és ne értsék akkor azt mondanám, hogy ha lehetne címer, ugye nem címer állat, hanem címer embere. Az úszásnak, mint hogy a magyar politikában, ma Orbán Viktor van a magyar úszásében, vagy a magyar sportéban. Orbán Viktor mellett hosszú katinka jelenne meg ebben a képzeletbeli mezőben. Legjárt. Jó reggelt. Jó reggelt. Egyik nap Füriás Balázs beszélgetett, Bolgár Györgyel. Jobba került a, az atlétite és a majdani kihasználtsága, és Füréz Balázs érzként hozta föl, hogy lám mennyire százalékosan ki van használva a Dunaréna. A hát, hogy nem kérdezett, vissza, nekem leesett az állam. Hát tudjuk, hogy ez nulla százalékra van kihasználva, egyedül hosszú és csapata használja azért azt Hogy beszél hogy hogy ezt a százlegos kihasználtságot? Nem egészen. Azt tudom, hogy nekik volt ott szerződés, vagy épp, hogy nem volt talán szerződés. De az, hogy csak ők használták, arról nem tudok. Tehát ahhoz el kellene menni a el Nem, nem, nem. Én a Monparba járok úszni, ott meg tudom mondani, hogy milyen a kihasználtság nagy. Hogy milyen a Dunarén a kihasználtság, azt mondja meg az, aki jár a Dunarénába úszni. Nem valaki elmegy, és ott minden nap Kongó uszodát tapasztal, akkor mondjuk azt, hogy a Duna Arena nincs kihasználva, de nekem nincs jelleg semmilyen tudomásom arról, hogy a Duna -nak a kihasználtsága milyen. Az, hogy ott kiválságos helyzettel bírt, vagy talán bír is ez az Iron, nem tudom, micsoda, ami hosszú a csapat, arról tudok, de egyébként maga a kihasználtsága milyen, arról az beszéljen, aki tud róla konkrétumot. Jó reggel. Jó reggelt, Ingen Zoltán. Bocsánat, csak az előzőben telefonáló, én járok a Arénába, abszolút használva van, tehát nem igaz, hogy nincs kihasználva, jó, és hát nem ez, ez, kormánypárti jó, vagyok. Ez, ez, ez, ez nagyon jó, hogy mondja, mert ez a műsor nem tesz különbséget kormánypárti és nem kormánypárti között, és nem kelt hangulatot. Ha én keltek hangulatot, önök eloltanak, ha önök keltenek hangulatot, én eloltom önöket. Itt jó hatékonysággal működik a tűzoltás. Itt béke van a békétlenségben. Tudomásul kell venni, hogy a béke a békeitlenségben nem pontosan olyan, mint béke a békében, de itt olyan régen nem volt béke, hogy nem tudjuk, mi az. Ha valaki elmenne a hosszú Katinka edzőjének, én lehetséges, hogy lebeszélném róla. Arról nem beszélve, hogyha valaki elválik az edzőjétől. Tehát amikor Lázár Jánosra beszélgettem, neki is mondtam, hogy el lehet menni oda Kenderesre, izé, Facebook videó nélkül, aki megválhat az edzőjétől, anélkül, hogy azt tudja a világárkültölni. Egy rádióműsort nehéz úgy csinálni, hogy ne hallgassák, de én mindent elkövetek annak érdekében, hogy olyan helyeken dolgozzak, amelyekre elmondhatja Gujás Gergely, hogy a második nyilvánossághoz tartoznak, és akkor nem értékeltem le a civil rádiót, vagy ha leértékeltem, akkor magamat is benne. 06148909999 és 0636771161. Ebben a csendes esős izé nyavajakorságos izé korságban, Akar még valaki valamiről? Akármiről? Bármiről? Jó reggelt! Köszönöm szépen a választok, én gondoltam a szó. Igen, én is köszönöm, a telefonáltak. 061 48 99 és 06 egy nem szeretne betelefonálni az a színésznő, akit abuzáltak, hogy véletlenül nem akar betelefonálni Gotár Péter, hogy mi történt. Egyáltalán témagazdák új, mint György és Benedek nem akarnak valamit mondani, ami aztán onnantól kezdve másféleképpen vitatható, mint hogy egy harmadik személy beszél feltételes módban valamiről. De beszélgethetünk a cserebogarak halhatatlanságáról is, hogyha valaki egyébként ezügyben tud valami nóvúmmal szolgálni. Jó reggelt! Jó reggelt! A Civi Rádió weboldalán kerestem a kérdőket és én nem találom. Velem van a baj? Nem tudom. Én, ö, neki, én máshol szoktam keresni, meg hát én nem töltöm ki, mert én itt vagyok. Nem tudom. Nem tudom. Most már megnézem. Köszönöm. Meg szeretném kérdezni, hogy az előző szám az mi volt? Ez mind Peter Gabriel, az előző az feldolgozás volt. Ezek most És most is Peter Gabriel feldolgozás volt? Nem, nem, nem, nem. az előző az egy elbú volt, Brian ino Arcade Fire, az eleje pedig a David Burney volt. Nagyon szépen köszönöm, viszont ha Nincs lássak... Ha beírja, akkor nekem kiadtak ked. Kert kerdóivv.civiradió.hu és itt van. She's the mother of violence. Kísérlet ezzel sikerülni fog. She's the mother of violence. You know self-defense is all you need. It's getting hard to breathe. It's getting so hard to believe. To believe in anything at all. Nulat egy négy nyolc Fantom alkalmazottakkal és kényszer töröl céggel is szerződött kommunikációra Bácskai vezette 9. kelet. Én nem szerepelek benne, de majd eldönti Bácskai, János, hogyha ez is szóba kerül holnap, Baranyi Krisztinával akkor akar -e reagálni. Volt ennek a műsornak így, is a, így sokáig. Hogy meg tudná esetleg őt kérdezni, hogy a forintat... Nem, ő, ennek, meddig... ő, ő ebben a formában ennek sose tulajdonított jelentőséget, és kitért aztán később ezekre, tehát más területen dolgozik, nem kérdezem meg. Értem, akkor köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Az ő korábbi tolmácsolásában ezek a különbségek, amelyek létrejöttek, leszámítva a kiugró változásokat, tehát az 1-2-3 százalékos változásoknak ő nem tulajdonított olyan jelentőséget korábban, meg egészen más területen dolgozik. Azt nagyon sajnálom, hogy a műsor elvesztette őt, és ezzel párhuzamosan én sem beszélek vele, ez sajnos az én munkámból adódik, vagy belőlem. Nincs jól. Amit kérdezett, azt természetesen én is tapasztalom. Tehát nem azt mondtam, hogy ennek nincs jelentősége, hanem egy Duraneli Péterrel erről nem fog beszélgetni. Tehát még mielőtt utvariatlan napnak tűntem volna annál, mint amilyen elutasító szerettem volna lenni. Don't give up, you still have a... 061489, 0999 és 063677161, ne felejtsék, hogy másodikán hétfőn nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. A kérdés az, hogy ez a mérsékelt érdeklődés, ez egyben jelentheti azt is, hogy elmenjek. Szerint a mai műsor 9 óra 3 percig fog tartani Ahhoz, hogy tovább tartson, ahhoz hallgatói érdeklődést kell mutatni De nem forszírozom You still have us. Don't give up now. We're proud of who you are. Don't give up. You know it's next. <clears throat> Cause I believe there's a place where we belong. You what I got. You would I right, got. Nem menjen sehova, mert egyrészt jó a zene, másrészt pedig akkor is kitölti a műsort értelmes gondolatokkal, ha nincs betelefonálva. De mit csinál ön például? Hogy, tehát például vasal, mint amit én szoktam, vagy dolgozik, vagy mit csinál? Nem, ülök az autóba és nagy dugóban átcsorgok. Hát, honnan, hova tart? Hát ez most egy kicsit bonyolult, de egyébként konkrétan most Budafokról ó Budára. És mennyi idő telt már el? Mióta autóban ülök? Aha. Hát egy olyan negyed óra körülbelül. És mennyi vár amióta még És ha, mennyi, mennyi, így... me... mennyi idő vár még arra? Hát ahogy így elnézem, biztos, hogy egy óra. Az nagyon hosszú. Hát nem kevés, igen. Éjszaka forgalom nélkül 20 perc, ilyenkor egy óra részültem. Jó reggelt! Jó A M2 kapcsán gondoltam egy pár, hogy szóval elmondani? Amikor ez a dolog kiderült, vagy elindult az amerikai botány ügyében, akkor az jutott eszembe, és akkor még nem a, nem a, a sáros lila még nem volt képben, az jutott eszembe, hogy milyen jó tulajdonképpen, hogy ez az egész elindult, mert hogyha van ennek valami fajta pozitív hozadéka, akkor ez az lehet, hogy elindul egy olyan fajta párbeszéd, egy olyan fajta együttműködés, egy olyan fajta kezdeményezés, ami megtanít bennünket szülőket, nagy szülőket arra, hogy a gyerekeinket hogyan nevelhetjük úgy, hogy ezek a helyzetek elkerülhetők legyenek. Hogy a kor... Hát hogy ne legyenek elkerülhet, vagy illetők, ha már bekövetkeznek, akkor, akkor kezelhetők legyenek, mert ugye ahogy elkerülhetőek legyenek, abban az a legegyszerűbb, ha nem születünk meg. Hát jó, persze. Természetesen, így igaz. Csak ö, ö, nekem már nagyok a gyerekeim, ö, 21 éves a lányom, de amikor kicsi volt ő is meg a fiam is, akkor engem, engem mindig rossz érzéssel töltött el az, amikor ö, általam is alig ismert ö, nagynénik, nagybácsik ö, egy évben egyszer, öt évben egyszer előkerültek valahonnan, és nagy, hatalmas kuszikkal ő, ő, üdvözölték, ő a kisgyerekeket, aminek semmifajta rossz ö, hátsó gondolata nem volt. Egyszerűen ez volt a ez volt a ö, megszokott helyzet. Ez volt a, a, a, a családi elvárása, a, a, a, a működés rendszere. Ö, és ö, én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Én nem tudtam azt mondani, hogy de hát még én sem ismerem a Béla bácsit, Jóská bácsit, Karcsi nénit, nem tudom, teljesen mindegy. A gyerekeim meg aztán pláne. Ha még? Persze. Ö, és ö, hát túléltük a, a dolgot, ö, nekem rossz érzéseim voltak. Ö, lehet azt mondani, hogy hülyeség, de én nem mondtam soha a gyerekeimnek, hogy csókolommal kell köszönni hanem bárhová bementek, kicsikorok óta, jó köszöntek, mert éreztem, hogy ez a dolog valamitől egy pici diszonás, de lehet, hogy ez már csak ilyen túlmagyarázás a dolognak. De hogyha elindult volna ezzel a mitúval egy olyan fajta ö, dolog, ami azt eredményezte volna, hogy lentről építkezve a kicsi gyerekeket, ö, kialakultak volna módszerek, kialakultak volna olyan... Ö, nem, tehát hogy, hogy, hogy civil szervezetek, pszichológusok, pedagógusok konferenciákon megtárgyalták volna, hogy ezeket, ezeket hogyan lehet kezelni, hogy megtanítottak volna bennünket szülőket, nagyszülőket, akkor az egy jó hozadéka lett volna ennek az egésznek, de sajnos nem így alakult. Nézze, bármennyire furcsa, én ezt odalakom, hogy a szüleim nekem sohasem meséltek Auschwitzról. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy amikor azt mondja, hogy régen látott rokonok, vagy soha nem látott rokonok, hogy ültetik az ölükbe a gyerekeket, akkor ön például egy olyan dolgot vesz ebbe a témakörbe, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem tartozik ide, de ugyanakkor ön rokonítja vele, ha pedig rokonítja vele, akkor valahol van egy olyan tisztázatlanság, amit egyébként tisztázni kell. Az, hogy emberek egyébként ilyen traumatikus szituációkról, vagy egyáltalán nem traumatikus szituációkról, de olyan szituációkról, amelyeket ők traumaként éltek meg, hiszen megmondta a pszichológusom, mindenki péklapát, aki annak képzeli magát. Ha valaki traumát él meg, miközben önnek az a vélemény, hogy trauma szerintem meg nem, akkor, akkor önnek kell, hogy igaza legyen, mert ha traumaként élte meg, én most nem fogom tudni önt meggyőzni az ellenkezőjéről, lefebb arról beszélhetünk, hogy ami önnek trauma, az nekem miért nem. Az, hogyha az erre való igény nincsen meg, akkor az egész nem működik, és hogy miért nincs meg az igény, arra nem tudok válaszolni. azt követően, hogy aztán megszületik az igény, hogy az hogyan kanalizálódik, hogyan fejlődik, ki tanítja, ki nem tanítja, ez szerintem egy második kérdés, de az elsőt se érzékelem. Nem tudom, hogy ennek mi az oka... Én a szüleimet már nem kérdezhetem meg arról. Azt tudom, hogy az anyám akart nekem mindenfélét mesélni közvetlen a halál előtt, és akkor már valahogy lezártam, és azt mondtam, hogy most már késő. Lehet, hogy rosszul tettem. Nem, nem biztos, hogy jól értem, de ha marad, maradnék annál a párhuzamnál, annál a példánál, amit felhozott, hogy az önszülei nem meséltek soha a akkor lehet, hogy távolinak tűnik nagyon a dolog, de én azt gondolom, hogy hogy, hogy amikor, és ez sokkal-sokkal bonyolultabb természetesen, de hogyha Dánia megtehette azt, hogy egy éjszaka kimenekíti az országából az összes zsidó lakosságot, és ezt ők megtették, akkor... Pedig nem, De nem fogok tudni arra válaszolni, Akkor... hogy, ez, hogy ez miért nem történt meg. Én arra emlékszem, hogy K. Anna, aki nekem osztálytársam volt, ő egyszer, őt egyszer leszidózták. Én nem álltam ki mellette évekkel, később elnézést kértem tőle, ő már nem is emlékezett rá. De ugyanilyenek a szexuális abuzusokkal kapcsolatos történetek is, hogy ki mit érez súlyosnak, mit, mit oszt meg mással, mit tisztáz azzal, aki elkövette, mit mond el másnak, aki maga se tudja, hogy mint titokgazda, mit kezdjen a történettel. Tehát én csak azt mondom, hogy maga a feldolgozás módja és e tekintetben természetesen a zsidóüldözés, a keresztényüldözés, csak hogy véletesen maradjanak ki a keresztények, és a, a mitú, ezek önálló fejezetek és hogy azok egyébként hol jutnak el a feszültségnek arra a pontjára, hogy valami kipattam belülük, és az egyébként mit vált ki az emberekből, természetesen ez téma függően változik, erre én nem tudok önnek válaszolni. Tehát én csak azt én tudom, meg... hogy ami most a katonai József Színházzal kapcsolatban zajlik, az abnormális. De abnormális volt a Martonnal kapcsolatban, és az összes többi dologgal kapcsolatban abnormális volt, miközben maga az ok teljesen nyilvánvaló volt, Adnak az elkezelése, a félrekezelése történt meg, és hogy ez miért történik egymás után folyamatosan, arról fogalmam sincs. Igen, igen, igen. Egy dologról beszélünk, vagy legalábbis egy olyan van haladunk, szerintem. Ugyanis pont arról beszélek, hogy ha egy kisgyereknek megtanítjuk azt, hogy az ő teste az a sajátja, ahhoz senkinek semmi köze. Ha ő nem szeretné, hogy bármilyen módon... De figyelj, ez nincs így, mert hogyha a gyereket neveljük, akkor a gyereket nem erre neveljük, hanem egyáltalán neveljük. Erre külön nem neveljük a gyereket. Akkor pedig, amikor Pista néni az ölébe ültette a gyereket, akkor ő nyugodtan mondhatta volna azt, hogy ne haragudjon Pista néni, találkozzon gyakrabban a gyerekkel ahhoz, hogy ezt a közvetlen. Erről ne... beszélek, pontosan erről beszélek, de én ezt akkor nem tettem meg, meg Persze, erről beszélek, mert nincsen meg az a fajta, az a fajta ö, kultúránk, az a fajta gyakorlatunk, az a fajta tapasztalatunk, hogy ezt megtehetjük, hogy ezt hogyan tehetjük meg, hogy ne, bá ne bántsuk meg Pista sem. És, ö, de nyugodtan és, ö, megbánthatja. Nem szeretné, mert az jó bán... volt, az jó szándék volt, nem volt benne rossz. Nem volt benne rossz. Tehát az egy, az egy vidéki családnak de a de Azt az tudjuk, hogy egy, hogy egy ez hogyan viszonyul, lehet, hogy egy gyerekehez egyáltalán nem zavarta. Nem zavarta Pista nénit, nem zavarta a gyereket, önt zavarta. Tehát lehet, hogyha beavatkozott volna, akkor mind a kettőt magára haragította volna. Oké, okay, akkor mondom a fordítottját. A lányom ugye már ö, felnőtt, gyönyörű, vonzó, nagyon csinos. És hazajön, és azt mondja, hogy, hogy őt borzalmasan zavarja az, hogy az építőmunkások folyamatosan füttyögnek utána, amikor megy a busz megállóba. Oké, okay, meg azt tudom önnek mondani, hogy még a honpól előtti életemben meg annyi nőnek mondtam, hogy mennyire tetszettek nekem, és akkor azt mondták nekem, hogy de ezt akkor miért nem mondtam meg nekik. Na, és akkor hol van a közé? Hát mert az, hogy hogyan mondja meg az ember, Hát az de, a lehet, És a füttyögés, tehát érti, lehet, van, van akinek a füttyögés bejön, és van akinek a füttyögés nem jön be. Az ön lányának nem jön be, de én azt tudom önnek mondani, hogy van akinek bejön. Ezt ránézésre meg lehet oldani? Nem, de hogyha van rá módszerünk, van rá gyakorlatunk, van rá De könyörgöm, van olyan van nő, aki kifejezetten, kifejezetten arra vágyik, amikor rövid szoknyát vesz fel, hogy fütyögjenek neki. Honnan tudja, mivel egy rövid szoknyájú nő láttán, hogy ő most az, aki pofonvág, vagy a, aki örül neki? De hogyha ott van egy helyzet, amiben mondjuk egy színész, színésznő belekerül egy hatalmi viszonyban, akkor... Ö, az, az, hogy ő, ő elég bátor legyen a, ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy eddig is ne tovább, és ennek vállalom mindenfajta konklúziót. Ebben önnek teljesen igaza én... van, csak az a kérdés, hogy ez a hatalmi viszony, hogy ez nem utólag van-e a történetre, vagy minden, minden rendező annak a tudatában teszi meg ezt, hogy ő élet és halál ura, és minden színésznő pedig úgy gondolja, hogy ha nem fekszik le a rendezővel, akkor sohasem fog főszerepet kapni, mert én erről se vagyok megbizonyosodva. Persze, igen, van ilyen is, és van nem. Van, de, de, de most ott tartunk a Duna arénál, hogy az tök üres, hogyha a hosszú katinka nincs ott, miközben kiderül, hogy ott igenis vannak emberek, tehát mindegyik történet más. A mitú az egyedül arra jó, hogy, hogy beszéljünk valamiről, amiközben ö, lesz olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy őt ez hidegen hagyja, mert ez az egész őt nem érdekli, sőt kifejezetten vonza, és ő ilyenfajta kapcsolatban is él. Azokat próbálja ezügyben kioktatni. De ott tartunk, hogy pszichológus azt tanítja embereknek, hogy hogyan egy sokkal-sokkal egyszerűbb és sokkal-sokkal kevésbé bonyolultabb és terheltebb helyzetben, hogy hogyan mondjanak nemet. Tehát még azt sem tudjuk, hogy, hogy hogyan mondják nemet. kinek mond ilyet a pszichológus? Hát ho -ho -ho hogyan kerül hozzá valaki, akinek nemet mond? Aki hozzá kell az valamilyen problémával fölkereste. Például az, hogy nem, nem tud nemet mondani, egy legegyszerűbb szituáció, De akkor elő, akkor elő kell vegyük ezt a konkrét kapcsolatot, mert erről csak úgy egy nagy általánosságban nem lehet beszélni. Tehát miközben a Katonai József Színház most felajánlott pszichológus segítséget, akkor, amikor ez volt, nem ajánlott fel, ennél, ennél álságosabb dolgot el se tudok képzelni. Persze, egyetértek, hogy ne. Hát egy évet, tehát, hogy ha úgy robban ki egy szituáció, hogy elvállalunk-e egy produkcióban való szereplést, amit Kero rendez, és akkor valaki felszól, hogy oké, okay. Jó, dilemmázhatunk ezen, beszélhetünk erről, de először talán a saját házunkban de kellene... Ugyanakkor had mondjam el, hogy az a nő, aki egy évvel ezelőtt elfogadta a gotárnak a bocsánatkérését, most hirtelen miért lépett ebből ki, erre viszont ő se tud válaszolni. Tehát amit egy évvel korábban képes volt tudomásul venni, ha közben egy év alatt növekedett benne a harag, akkor miért nem a gotárral beszélte meg, miért mások elé? Ne haragudjon, hogyha ez tényleg úgy van, ahogy elmondták, akkor ebben a nő erkölcsileg simlis, simlis a, a gotár is, ez a simlis, ez nem egy jó kifejezés. De ha egy évvel ezelőtt valamit elfogadott, majd egy évvel később hirtel kitört belőle az etna, akkor mégiscsak magyarázatával kéne adnak szolgálni, hogy közben az etna milyen alapanyagot kapott ahhoz, hogy kitörjön. Most leragadtunk egyetlen egy konkrét... De nem! nem, nem de igen, igen, általánosság... pontos... De nem, nincs általánosságban. Erről van szó. Fizikai erőszak csak konkrétan van. Nincs általánosságban. Ne haragudjon. Szó se lehet róla. Viccel már velem. amiről ről az nem egy elméleti kérdés. Nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla kilenc kilenc kilences nulla Jó reggelt. Jó reggelt, jó reggelt. Uh, ez nem egy elméleti kérdés. De erre napokat lehetne szánni, hogy arról beszélgessünk, hogy hogy jutottunk el a 60-as évek szexuális forradalmától, amit maga is megért, meg én is megértem a magam korában, odáig, hogy ha valaki ezt hozzáér az ember a repülőtéren, akkor az rögtön a biztonsági szolgálatot hívja. Csak azért, mert hozzáér, mert azt mondja, hogy, hogy bocsánat, segítsen, mert nem találom a megfelelő helyet. Szóval ez mégiscsak egy... Ez egy nagyon-nagyon komoly ö, probléma, amit, ö, amit általánoságban is kellene. Sok-sok konkrét, konkrét példán és sok-sok konkrét eseten keresztül. Oké, okay, rendben van. Én ebből azt a részt vállom magamra, ami a konkrét eseteket illeti, az elmélet gyártását az rábízom másképpen. <gül> egy egész napos műsor szállhatnál, nagyon érdekes lenne. <gül> Lehetséges, de azt csak konkrét történetekkel bírhat. Általában nincs Weinstein, általában nincs Gotár Péter, általában nincs Sáros de általában nincsen uh, Sirinkárpád. Hogy aztán sok ilyen történetből ki milyen következtetésre jut, ahhoz én szívesen szolgálok adalékkal. De én csak az adalékkal szolgálok, az elméletgyártással nem fogok foglalkozni. Vagy előbb begyűjtöm a nagyon sok adalékot, és utána eszembe jut, hogy én ebből gyártok valamilyen elméletet. egyelőre nem tartok itt. Semmilyen konkrét történet nincsen. A Marton történet sincs meg. A Marton történet is megvan egy leírásban, és a másikban megvan egy elnézéskérés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az előző hozzászólóhoz, a szexuális forradalomtól a mai reptéri hozzá hogyhogyhöz és talad a biztonsági őrhöz. Na most azért, tehát ezen az analógián azért nem lehetne biztosítást kötni, mert vannak biztosítási csalók, tehát ez egy hozadéka, hogyha ezzel esetlegesen valaki visszaél, de akkor is, hogy lehet, tehát ezt egy kicsit ilyen áldozathibáztatásnak érzem az ő hozzászólását. Hát szerintem, ha már kikfogást akart volna találni, akkor azt lehetett volna mondani, hogy a szexuális forgalom, a 68-as szexuális forradalom is csak a társadalomnak egy nagyon szűk részét érintette, és nem egy nagyon tágat. Egyetemista fiatalokról beszélgetünk, értelmiségekről, diákokról beszélgetünk, és nem az ő öreg apjaikról. Tehát inkább ez az áldozathibáztatás az egy egészen másik tészta. Sikerült a menzán egy levest összehasonlítani a spenóttal, de kétségtel mind a kettő a menzánban. Hajd figyelek abban, mire. Közelem ez áll, ugrott. Ugye megtörlöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogyha mégis általánosságot mondok, akkor meghallgat? Hát, ha nem baromság akkor igen. Én azt mondom, hogy általánosságban a buborékokkal küzdünk, tehát mindenki. Ja, hát ezt elég gyorsan eldöntöttem, biztos igazságtalan voltam. volna nemiről beszélgetni, csak ne, boborékokkal kezdjük. Negyed tíz van. September 77 Porta Lizard 06, 4, és 0 először. hat Reggel Gácsa Bugy vagyok, Szia. Azt, eh, hogy eh, valahogy nekem az, az a dolog fals ebben, hogy eh, eh, bírósági ítéletek következtében szokott olyan jogkövetkezmény történni, mint ezekkel a szereplőkkel történik, vagy történt, hogy történik, és itt pedig ilyen fajta procedúra, Nincsen. Nekem ez valami kicsit azért mégis, hogy mondjam, furcsa nekem. nem ja, tudom, hogy van szó, hogyan... hogy van... Arról van szó, hogy a katonának van egy szabályzata, én ezt a szabályzatot se ismerem, tehát azt László Pál is elfelejtette elkérni az interjúban, hogy mondja el a Máté Gábor, hogy egyébként egy ilyen grémiumban kit tagok milyen alapján járnak el, lehet-e fellebezni, és így tovább, és így tovább. Amíg ezt nem tudjuk, addig az, amit mondasz, egyszerre igaz, és egyszerre nem, hiszen ezenek a nem ismeretében nem tudjuk, hogy a gotár nem vetette magát alá abból adódóan, hogy a József színháznak a tagja, hogy ha egyébként egy ilyen történet részesévé válik, akkor vállalja a konzekvenciákat. Fogalmam nincs, nem tudunk semmit. És akkor a Színezővészeti Egyetem, az, hogy jön ez után? A Színezővészeti De... Egyetem az ennek a lavinája, az a katonának a lavinája. Eze a következmények nélküli országban a következmények így vonják magukat egymás után, mert hogy egyébként ez a, ez a gondolati logika vagy logikátlanság. Nem tudjuk, Mert ott se ére tudjuk érek... a szabályzatot, ott se tudjuk a grémiumot. Most például ilyen foglalkozásról eltírtás, ez egy tipikus mellégtűnhetés szokott lenni. Jó, de csak a katonában van, közben az átrium alkalmazza, az az átrium, ami ki van találva, mint a, a művészetek fellegvára, amit a tauval akar tönkretenni a kulturális kormányzat. Ez egész egy olyan kört alkot, hogy ember legyen a talpának, aki aztán ebben végül helytudál. Egyébként ugyanennyire Fasz nekem, hogy az a Kerúnak a visszatérése, ahogyan, hogy hogy el, eltűnt, az most meg is megint Hát az nagyon egyszerű most történet. Az, az a az... Rakva, a vakát, hogy ő rendez valamit. Szóval ahogy Mar eltűnt, az, ugyanaz, az is fura volt, meg ahogy most előjön, az is normális A Hubert is visszahívta a Martont Westprémbe, az miért nem volt furcsa? De az is furcsa, csak nem mondtam. Én, Én ezt értem, de hát ezek mindennek a részei. Miután nincsen bírósági ítélet, ennek következtében elévülés sincs. A szó jogi értelmében. Mindenki azt tekint elévülésnek, amit akar. Van, aki azt mondja, hogy nincs is esemény, aztán nincs is minnek elévülnie. Ha nem lenne túl közhelyes, azt mondanám, hogy ez szintista tiszta kötszurkálás, miközben egyébként ott a ködben tényleg mintha lenne valami, de ahogy viszonyulunk hozzá, egy gombolyagot felgombolyítani csak módszeresen lehet. Ez nincs módszeresen felgombolyítva, ez ilyen. Hogy hogyan kell módszeresen felgombolítani, azt nem biztos, hogy meg tudnám mondani, de azt látom, hogy hogyan zajlik. Tehát ez a tipikus esete a rántott hús sütésének. Lehet, hogy nem tudok rántott hús de azt tudom, hogy ahogy ez itt most folyik, az nem jó. Tehát, ha azt mondják, hogy csináljam jobban, azt nem biztos, hogy meg fogom tudni tenni. Ez így ebben a formában nyert. 0614890999 és 063677161 először. Figyelek. Jó reggelt, Orrát Téter. Hát tört, hogy nekem mit tudják, van eddig szélsőséges véleményem van, és én mindig a Kotár és a Marton és az többiek mellett vagyok. Magyarországon egy ember fog feszül jól és ő reagált jól, a Szikora János, nem tudom, emlékszel-e neki is volt egy ilyen ügye, próbálkoztak vele, Székesváron, és elküldött mindenkit az édesanyjába. Úgyhogy amíg nincsen úgynevezett áldozat, aki jelentkezik, addig én már nincs mi túlj, és ezek nem erőszakok, ezek olyan jellegű abúzusok, hogy valaki megjelzés lesz. A Vahornak, emlékszel nálad a szeműsorokban mondta a Vahornak, hogy amiről itt most szó van, egy évvel ezelőtt volt egy beszélgetés, azt 40 évvel ezelőtt udvarlásnak hívtuk. És egyébként te is nem legetted, egy negyed óra, húsz perccel ezelőtt a az építőbunkásokat, miniszoknyás és ennyi. Jó, és ezeket, ezeket téleteket... például nem, nem kezelném párhuzamosan. Amit ír, kedves Anikó, az nem igaz, hiszen maga a... a, a... Máté is arról beszél, hogy milyen furmányosan van megfogalmazva a bocsánatkérés, több emberre is vonatkozik. Ez ebben a formában nem áll hely. Jó reggelt! Egy utolsó mondatot engedj meg, hadd hat be. Ma mutatják be Vudi Jelennek a legutóbbi filmét, az nap New Yorkban, Budapesten, és emlékszem, ebből is, mekkora balhék voltak. Sok országban nem mutatjuk be túlsérletről, hogy legalább be. Magyarországon veszik. Jó, Szóval Köszönöm szépen, most szóval meg is nézem. Tehát ez a vudi Allenez példa egy nagyon, nagyon jó példa, hogy ugye ez úgy át, átment a rostán, pedig úgy volt, hogy nem megy át. Igen, így van. Most mutatják be. 0 és 0636771161. Hát a kritikának meg tetszik, de ez egy másik tészta. Ugye, aki ír nekem, az írja azt, hogy az egy évvel ezelőtti áldozat egyik szülője, neki évfolyamtársa volt. Ez így nem működik. Ez így nem működik. Tehát ez az én ismerem az ismerősének az ismerősét és egyébként tudom. Itt valaki vagy előáll egy történettel, ez az ismerősöm ismerőse azt mondta, ez nem a Kejfejjancsi feldolgozási módja. De most legalább... Jó, nem mondom, mert... Igen, jó, ja, semmi. 061 és 90 először. Ha telefonálnak, maradok tovább is. Ha nem telefonálnak, akkor fél tízkor elköszönök.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 Ne menjen el, ne menjen el, maradjon itt jól beszél. Ja, ha van olyan ember, aki beszélgetni akar, és valamit mondani akar, az köszönöm. Ha valaki csak marasztal, akkor nagyon kedves, de. Még van 230 másodperc arra, hogy ide Vajon a gotárt mi akadályozza meg abban, hogy megszólaljon? De nem tudom. Tehát ezek... Miért mindig a nőről beszélünk? A Mátérről látjuk, hogy olyan, mintha a fogát húznák. De ha belegondolnak, ez az aser három széken, tehát az egész Albert György, tehát szerintem a Máté valahol már, már, már nagyon régen tacson van. Próbáltam valamilyen módon fölvenni vele a kapcsolatot, de nem sikerült. Azt hiszem, ennyire nem vagyunk jóba, vagy ennyire nem látta a szándékomat, az sem biztos, hogy sikerült volna. Amióta az alapintérbél a Béla darabban megvalósult a katonában, Az felért egy abúzussal, csak nem testi értelemben. És ugye az egy kósa revans volt. Még mindig van 120 másodperc, hogy bekapcsolódjanak. Én csak járatom itt a fejemet mutatván, hogy engem ez a dolog nagyon érdekelt, de társat keresek hozzá. annál amorálisabbat, mint ami ott történt a katonában, de nem hasonlítom össze egy valóságos cselekedettel, csak azt mondom, hogy nekem a katona egy mérgezett légkör. Amelyben látom a tisztázó szándékot, de azt látom, hogy a tisztázó szándékkal még mélyebbre jutnak. Oda nem pszichológus kell. Jó még nyolc van. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra! Jó, reggelt. Jó reggelt, de nem lehet hallani, nem az a baj, hogy későn kapcsolódott be, hanem, hogy olyan messziről beszél, mintha a Holdon lenne. És most? Nem lehet sokkal jobb, ez egy kihangosító valószínűleg. Igen, pedig kikapcsoltam. Akkor inkább hagyjuk? Ne, hogy is, Isten, ments! Jó, akkor próbálok hangosabban beszélni. Igazán ez a történetekről, amit ön, amiről önök beszéltek, nem tudom mit mondani, de talán inkább feloldásképpen a műsor végére én Óbudán lakom, és amikor Óbudára költöztünk ez a Bécsi út-Vörösvári sarka fölötti terület, akkor még állt egy öreg téglagyárnak a romos épületei, ott álltak a jelenlegi elrosszóbb épületek helyén. És egy ott lakó férfi mesélte nekem, aki ott gyerekeskedett, hogy aztán itt jön az érdekes, hogy igaz vagy nem igaz, hát fele tudja, hogy abban az időben ott ugye a téglagyárban rengeteg nő dolgozott, mert ők jobban bírták a meleget, azt a megpróbáltatásokat, a járt, és állítól volt egy nagy darab drabális nő, tilagyára szembe volt egy temető. És azt mesélt az, az idős ember, hogy rettegve mentek fel a férfiak, mert az önő nem egyszer megvárta a férfiakat a temetőre, berágatta a sírok közé és megerőszakolta. Ez benne már... Én ezt értem, hogy ön ezt feloldozásképpen gondolta volna, de nem sikerült. Jööreget! Nem is értem az előző telefonának a bátorságot. Igen? Ahó. Örülök, hogy banduk Az előző telefon már az nagy, tehát azt mondja, az mindig nagyon bírom, jön valaki és azt mondja, hogy hát olyan lezárásképpen mond valamit, és akkor vállalja a dugó szerepét, de hát azt könyörgöm, az vagy én vagyok, vagy egy Deus ex mohina, de arra bejelentkezni nem lehet. Ráadásul a története borzasztó volt. Jó reggelt! nem érdekel, hogyha ön sétál és közben véletlen felhív engem, úgyhogy legközelebb majd műsoron kívül veszem fel a telefon mert ez engem nem szórakoztat van-e bárki, aki még szeretne bekapcsolódni? Én vevő vagyok csak legyen neki értelme meg lehessen hallani Én például most műsoron kívül megmondtam neki azt, amit műsoron belül nem tennék, mert nem lenne neki jó vége. Perély jó lenne, ha lett volna még egy telefon, mert ezzel a telefonnal nem szívesen zárok, mert ez ilyen... Akkor ezek szerint nincs. Ez van. Mi, hogy a Katonai Özes Színhág elmegy a Szegedre játszani? Szegedre minek? Ne arra, ugye, ön csak a történetet nem érti. Mert nem az katonősebb színháznak kéne elmenni szegedre. Könyörgöm, ön valamit hallott a történetből, és azzal hívott engem föl. Jézus Mária. Egy videót nézek, amit a Szilágyi János küldött. Ez sajnos nem tudom, nem megmutatni, mert képek is vannak hozzá befejeztük? lassan több az esemes, mint a telefon nagyon szemtelen akarnék lenni, akkor mind Vejszer Alinda, mind László Pál interjúja pontosan ott kéne, hogy kezdődjön, annak idején az egyik a hírtévén, a másik a 24.hu-n, ahol befejeződött. De ez most egy nagyon nem elegáns megjegyzés volt. Az egy külön történet, hogy, és akkor felszólítják a bangónét, meg a vadait, hogy akkor miért nem jelennek meg monoklival a parlamentben, és hol van itt a szolidaritás. Tehát amikor a politikai része, tehát az, ahogy ebben a politika foglalkozik, az mint hentes bárdal egy gyermek lelkének. csak apukámat idézve, hogy a gálájuk menjen ki. Nem mondom, hogy a politikától olyan ez az egész, amilyen, de amilyen segítkezett a politika, ehhez nyújt, inkább ne törődne vele. Mondaná azt, hogy nem ért a mitúhoz, azt se tudja, miről van szó. Jobb lenne. Én a sok jobbító mellett sem érzem a jobbító szándékot. Tegnap Simon András csak azért, hogy megkérdezze, megkérdezte Karácsony Gergelytől az ezzel kapcsolatos véleményét, megúszhattuk volna Simon András kérdését is, és a Karácsony válaszát is. Csak rontotta a helyzetem. Ez a beszéljünk róla, mert muszáj. Mennyi időt szánjunk rá? 25 másodpercet. És így is történt. Vannak fontos dolgok, ez például az. Én itt maradok tízig, ha ide ragasztanak, de nem tudnak ide ragasztani, mert nem telefonálnak. Valaki elmondhatna egy történetet a saját életéről, a saját magáról. Nem csupa jól értesült ember, aki más dolgokban járatos, a saját történetét. Névvel, telefonszámmal. Folytatási lehetőséggel. Bevonni azt, aki, vele, aki ezt tette vele. Sikerrel vagy sikertelenül. Nézni a nagyobb környezetet. Hol van a jelentkező? 061 és 0636 egy. Hol van az elkövető? Aki már azt se tudja, hogy hol van az áldozata, de itt most gyódni fog. A szó nem klasszikus értelmében. 099, és egy. Okoskodóból volt már egy pár. Ebből a két szerepkörből áldozat vagy áldozattá tevő hol van egy? Máté Szalkától Nemes medvésik. Hm? Magyarok. Véreljük. Huszárok. És huszárnők. Na jó. Ez így komoly Ezért győz a politika. Rajtatok. Én meg itt vesződöm veletek, de legalább jól keresek. Na Isten áldjon benneteket. Húzó az időt, hát, hogyha valaki mégis a sok sértegetés hatására előkevő. Még a zakómat is így fogom fölvenni. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy az előbbön kapott egy videót, amin jó tumulatot. meg tudja mondani, hogy Youtube-ban mit kell beírni? Nem. most már semmi dolgom nincs. Pisin nem kell, de azt nem hiszem, hogy jó lenne, ha itt intéznem. Utána meg már nem jönnék vissza, az már nem jó pofa. Lassan nem nagyon talál indokot arra, hogy miért is ülök itt. Mindenesetre az Origo szerint már nem csak Gotár ügy van, hanem Mátékából ügy is. Szerdán a 24 nevű propaganda lapnak adott baráti hangulatú interjút. Szóval komolyan mondom, én ettől a Lászlópár interjútól egyáltalán nem voltam meghalva, de az Origo eléri azt, hogy az pártját fogja... A 24 nem propagandalap, és nem volt baráti hangulatú. Jézusom, az a jó, hogy az origó írásainak, a zömének a szerzője az origót, ember nincs. Ott minden embert origónak hívnak. Origó János, origó Kriszta, de ott már nem tartják szükségesnek feltüntetni a keresztnevet. Ez, komolyan mondom, ez, na, jobb, ha nem mondom. megszerették volna kérdezni, Gotár Péter a rendezésén mennyi jogdíjat kap a három darabra előadásonként, ami megmarad. Ez szintisztán a 444. huban Ács Dániel tempója. Tehát mennyiben tartozik ez a témához? Ács Dániel se érdekelt az együttműködésnek a lényege, csak a pénz. Meg azt, hogy volt benne egy-két hülye mondat a szerződésben, amit én képes voltam aláírni, rosszul tettem. Igérem, hogyha új szerződéseim lesznek, abban nem lesznek ilyen mondatok. Ezért ilyen módon, na mindegy, nem rólam van szó. Ezért az, legyen az, az origó az ember barátja. Olvastam, fókusz, olvastam. Van itt egy jogász, aki kifejtette, hogy ha valóban szexuális bűncselekmény valósult meg, de semmilyen bűncselekményről nem volt szó, szóval azt elmondta a Máté, hogy egy felajánlkozás, egy kéretlen felajánlkozás történt. Egy kéretlen felajánlkozás meg, az nem bűncselekmény. Tehát tényleg, hogy az origó mit akar? Szabjanak neki halálos ítéletet a Máté csukják be a katonát, kasztrálják a gotárpétert, mit akar? És hogy nem reagál az origó kérdésére az átrium, hát ha valaki egyébként egy ilyen izével, napambombával kopogtat be oda, én se engednék be mást, könyörgöm. Nem, abból nem az adódik, hogy ott a segítőszándékot, vagy az érdeklődést lehet érzékelni. Háj, Istenem. Borzasztó. Retteletes, hogy az ember a végén már nem a történetről beszél, hanem az origóról. Magyarországon ez a jó. Annyi eltérítő tényező megtalálni vagy csak követni a fősodrot az önmagában egy nagyon nehéz dolog. Én nem tudom, milyen érzés lehet az origóban dolgozni. Utoljára kérdezem, hogy van-e bárki, aki telefonálni akar? Most 9 óra 46 perc van, 9 óra 47, 29 másodperckor távozom. 45-29-kor, bocsánat, nem 47, addig nincs okom várni. És ez csak azért van, hogy hát, ha befut egy olyan telefon, amivel érdemes akár holnap folytatni, bár holnap nem lesz rá idő. Még 30 másodperc. Csak az, hogy én mennyire szeretném, hogyha önmagában itt ülök, az nem egy szelemi teljesítmény. Még 19. Még 14. Még 10. dörö.fialajanaskukac.gmail.com kérdőif.civilradio.hu valamint, hogy december 2-án este fél nagyon messzél jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Csak megvárom, hogyha vissza akarna hívni, akkor vissza tudja hívni. Még tíz Még öt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Van mit megfontolniuk a mai műsor hallottán, nekem is, más-más, viszont hallásra